Zdravljam na 100-kratnem srečanju skupim, naslovom, e, imamo v skupinu za kulturne inkubatorje v Ljevščini. Tokrat imam gostej drt. Njegov otopinec iz Instituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki nam bo o tej problematiki govorila iz antropološkega azornega kota. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni, najlepša hvala za to povodilo oziroma, da ste mi dali priložnost, da sem prišla sem in da lahko tukaj lahko podelim nekaj z vami. Um, ja je delal na Inštitutu za novejšo zgodovino, po izobrazbi sem pa socialna antropologinja in kot antropologinja se ukvarjam s posamezniki, z življenjskimi sodami, življenjskimi zgodbami, dilemami zanima me vsebne izkušnje, ljudi, kako se spopadajo s prevembami z vzgodbljanjem uzgodblj teh izkušenj in pa sprenašanjem teh izkušenj v javni prostor. To prepovedujem ravno zaradi tega, ker zato sem tudi dala tak naslov, ker po navadi o revščini, o družbenih neenakosti in družbenih sklučenosti pogosto govorimo z številkami, statistikami in BDP-ji. In se v bistvu premalokrat zavemo, da so za temi štorilkami konkretni posamezniki s konkretnimi življenjskimi stiskami v vzadju. naslov pa sem si sposodla od Mateja Gerečnik iz demonstracij iz leta 2009. Kot jim poskušala pokazati um, um, donos s tem kratkem predavu, na čem videm glavni problem je, da se družbeni problemi individualizirajo da se družbeno zaznamovane usode ljudi kažejo kot stvar posameznika. To se pravi, popisuje se njeni njegovi odgovornosti in posledični a, krivdi. Posamezniki pa takšne govore ponotranimo, tako v bistvu uspešno reproduciramo neke določene mehanizme, predvsem pa v bistvu se ne obračamo ravno zaradi tega v družbeno kritiko, ampak pogosto v a, samo kritiko. Poleg materialnih razmer, katerih ste verjetno dosti slišali tudi v, drugem, v drugih predavanjih, je problematično, kar me zanima, ravno ta družbena klima, ta jezik, ta način zamišljanja o kako v bistvu sploh dojemamo določene probleme kot družbene probleme, kako jih si zamišljamo, kako jih vidimo in kako jih poskušamo reševati v družbi. In kar bom poskušala upozoriti, je da dejansko kar manjka. Je, da vmanjka ta družbenost, ta demnizija družbenega. Položaj posamoznika, njegova pozicioniranost v družbi um, se kaže, pogosto kaže, kot rezultat njegovega oziroma njenega odgovornega uh, delovanja in pa ne družbenih razmer. V tem samo vidim veliko problem in to bom navzala na imperativ uh, samoodgovornosti, ker pa vidim, da se uh, v Uveljavlja na različnih področjih, tako na trgu dela, v podjetjih, na delovnem mestu, na področju socialne zdravja. O tem bom nekaj več rekla izobraževanja, tudi bezdomovske in osebne sreče v smislu pomagati sami ideologiji, teh self-help books, ki imamo vedno več na različnih usposabljanju ter seminarju na to temo. Medtem, ki odgovornosti za gospodarske korupcije, podjetniške skandale in menedžerske prevzeme, manj govore dejansko o prevzemanju in teh pozivov o prevzemanju osebne odgovornosti v smislu pomagaj si sam, ideologi vedno več govora. Samo odgovornost se v javnosti pogosto v temeljuje v tem prehodu iz socializma v kapitalizem, v kritiki socialističnega kolektivizma, ko nihče ni bil odgovoren a, za nič, in v prizemanju teh kapitalističnih individualističnih načel ter osebne a, odgovornosti. Kritike so torej usmerjene proti posameznikom, ki niso znali oziroma niso bili sposobni naresti v glavi tega miselnega preklopa in ostaje ujeti v preteklih vzorcih mišljenja in pa obnašanja. V zadnjih časih slišimo vedno bolj ta poziv, kako moramo spremeniti na ravnanost v glavi, sprejeti odgovornost, v svojo roke in začeti prekreirati svoja delovna mesta. In tako je recimo nekom nato, da kaj od v podnik podjetniška na novinarjevo vprašanje, kaj pričakuje, odgovorila, pač ne pričakuje nič, ona sama bo morala pač poskrbeti, da bo kaj ratalo. Zdaj, kriza se ob tem kaže kot priložnost, Kar je vse super in fajn, ker lahko v bistvu tukaj sledi nek takval optimizma in um, um, nekaj pozitivnega, da je dejansko pri nas v naši družbi že spet nekaj mogoče, kar je vse kakor dobrodošlo, a vendar to zakriva nekaj drugega in to družbene probleme in stiske naj bi kar reševali posamezniki svojo izmedljivostjo in sposobnostjo kot samostojni, svobodni in pa samoodgovorni individuji. S to novo paradigmo to je ta paradigma samodgovornosti dejansko prehaja do premeščanja odgovornosti za družbeno blaginjo in njen obstoj iz družbe države na posameznika. Paradigma, ki se je sicer začela vzpostavljati že pred krizo, v resnici najbolj koristi prav neoliberalnim politikam, pri vzpostavljanju vedno vitkejših, kot anoreksične države. Prinaša pa ni samo umevnosti, v kateri se danes, ker jih vsi dejansko gre za neki jezik, tudi ki ga vsi ponavljamo, um, ga ponotranimo in ga tudi sami ponavljamo in dejansko sanitino sprašujemo več, kaj bo zajedno. Zato vas prosim, da malo boste pojte pozorni tudi na sami jezik iz rekanja nekaj besed, bom tudi na končno tem um, povedala. Čeprav se ta koncept samo odgovornosti navazuje na idejo svobodnega um, in pa racionalnega posameznika in da ta koncept ni nov vzhaljni stezen, da vendar pomeni nekaj novega v sodobnih pač, družbeno-političnih preoblikovanjih spremembah. Samo odgovornost razlaga po poštevilnih družbeslovci kot paradigma neoliberalne modernizacije, Pri tem pa to paradigmo ne gre za umenit za leve ali pa desne, za, za politično opcijo eni kot drugi, gre za jezik, ki so ga uvedle ekonomske politične uh, elite, ne glede na politična prepričanja pa čeprav z različnimi povdarki, prevzeli pa smo ga in začeli uporabljati vsi. Sama sem se ukvarjala z industrijskimi delavci, predvsem s tekstilnimi delavkami in delovci v času po transformacije. Zato bom več v tem, v tej uri se bom skracovala na uh, citate s mojimi sogovorci, ki so prihajali iz tega področja. Kakor kot antropologinja in se je dejansko moje delo tako uh, potekalo, da sem se veliko pogovarjala z njimi, sem veliko intervjujal, z različnimi uh, in menedžeri vodi delavkami in delavci, Vkrati sem pa enokratko kratko obdobje, se zaposlila v proizvodni predvsem Litija, ker sem poskušala videti, kako poteka neka taka reorganizacija v sami proizvodnji. Ne glede na to, da se bom sklicvala na industrijsko delavstvo, pa vendar poudarjam, da pač gre za neke spremembe in bom poskušala tudi to prikazati, ki se ne le na industrijo ali na industrijske delavce, ampak na vse nas zaposlene in Za delam, delam na Inštitutu za novejšo zgodovino, čeprav nisem zgodovinar, ki se dejansko navizujem na zgodovinske kontekste in bom poskušala tudi pokazati, da zgodovina je pomembna um, in da za, za razumevanje nekih sodobnih razmer je treba pogledati tudi v bistvu na preteklje. Kontekste. S to bom tudi začela z a, mislijo a, vode proizvodnega odelka, ki se navizuje na to, kar sem že rekla, ravno to, a, kako je težko spravinjati to socialistično, mislno smo kateri da odraščali, da boš, boš sam poznal poskrbeti zase in ne da bodo ne pričakovati da bodo drugi poskrbeli a, zase a, zate. Uh, kot sem že rekla, se ravno ta paradigma samoodgovornosti v javnem prostoru vzpostavlja v smislu prehoda uh, iz socializma in v kapitalizem in da je kritika usmerjena proti posameznikom, ki pač niso znali uh, slediti. Uh, tem procesom. Ne glede na to, pa poradimo samo odgovornosti, nikako ni umeti samo za slovenski prostor, tukaj ne gre samo za neke slovenske lokalne specifike, prav tako ne za specifike postsocialističnih držav, temveč za neke spremembe, ki so se dogajale uh, tudi v bistvu na kapitalističnem odporu <tukaj> v 70 let naprej. Um, Gre za spremembe, ki jih različni avtori označujejo pod pojmom post-Fordizma, post-industrializacija, deindustrializacija, sumizma, betizma oziroma prehod v družbe, tveganja in pa individualizacijo. Gre za spremembe, s katerimi so se zahodne države, recimo Evrope in ZDA, začele spopadati v 70 letih uh, 20. stoletja, uh, strukturnimi spremembami, ki so spremljale uh, vedno večjo. Brezposobnost, inflacijsko krizo, demografske spremembe, ekonomsko globalizacijo, ši, uh, selitev proizvodne iz tako imenovanih razvitih držav, tako imenovane do države tretjega sveta. Te spremembe so, uh, so spremljale tudi um, spremenjene globalne lokalne povezave, strategije, spremenjene strategije socialnih politik, položaj posameznikov in pa družbenih hierarhij pa se socialističnih režimov so še dodatno uh, okrepili procese preoblikovanja knizijanskega uh, sistema in dokončno utrdili prihod v ponotarnji uh, teoriji liberalne uh, politike. Če v prvi polovici 20. stoletja, predvsem pa po drugi svetovni vojni, prevladoval koncept državljana v podobi družbenega bitja in pogodbo državljanstvu bila oblikovana kot uh, temelječe temelj, temelj, na družbeni odgovornosti in, Družbenem blagostanju se v zadnjih 20, 30, 40 letih ta koncept uh, spremenil. Država blaginje, uh, skrb za družbeno blaginjo in oskrba uh, se je začela enačiti s pokroviteljskim uh, upravljanjem. Pretekla protektivna vloga države se je zna, zaznavala kot toga, enokratska in pa pokrepov, pokroviteljska. To se so reforme socialnih politik bile usmerjene k redukciji tako imenovane odvisnosti državljanov in so spremenjali države v blaginje v države tako, aktivnega dela. Kriza pa ni bila le ekonomska, pa to čeprav ekonomsko razumemo v družbeno kontekstualiziranem smislu, niti ni prinesla družbenih sprememb, ampak je imela tudi moralni značaj. Na makro nivoju se to kazalo v iskanju pravega revnobesja med ekonomsko učinkovitostjo in socialno zaščito, na mikro nivoju pa v posameznika, v drugačenju ulogi posameznika kot delavca in državljana. Kot sem že rekla, je neoliberalna politika v tem smislu ni, ni umenjena na politika le desno konzervativnih strank, opcij, tam več se tu sestavni del ideologije sodobnih plavičarjev. Zgodovinsko gledano, nekako so se neoliberalna, neoliberalne ideje so vezane na krog ob izdaji Walter Lindmanna, knjige Good Society od 30 letih, kar so se podjetniki industrializacij izbrali in poskušali reševati gospodarsko krizo po letu 29. Predvsem pa so te ideje povezane z družbom Montpelarin po letu 1947 eno uh, naj, najbolj znanih imen Friedrich Hraje in pa Miltona Friedmana. Ta tradicionalna neoliber, neoliberalna kritika države blaginje temeli na osebni odgovornosti. Se pravi, odgovornost posameznika vi za družbe je, da sam poskrbi za se in sam poskrbi za sredstva svojega obstoja. To pa nikakor ne pomeni odsotne države, tudi sama državna intervencija je dejansko počel um, neoliberalne ideologije. Ideologija neoliberalizma v javnem prostoru večinama, je večinoma povezana s politično ekonomijo in se kaže kot prostor, kjer dominirajo samostojni, svobodni in samodgovorni posamezniki. Vprašanje je, če smo res tako svobodni, kot nas prikazujejo hm, politične in ekonomske elite. Številni družboslovci odgovarjajo, da ne, samo odgovornost obravnavajo kot novo, hm, novo obliko racionalnosti. Kot tehniko družbenega nadzora, vladanje in upravljanja a, družbe. Kot se, v svojem odgovornosti tesno prepletajo z procesi individualizacije, kar pa ne prinaša osvoboditve posameznika. Individualizacijo BEG povezuje z zameranjem metanaracij o dani družbenosti, kar pa še ne pomeni, da a, te procesi niso družbeni procesi, se pravi prikazana kot a, družbeno institucionalizirano. V dobrem času je prevladovala zahteva po mobilnih, konkurenčnih in prilagodljivih posameznikih, ne samo v podjetjih, v fabrikah, na trgu dela. Um, ta, ta zahteva je spreminjala uh, fordistično organizacijo dela. Te, če je včasih pretimo, po fordizmu prevladovalo, da je obstajala neka, neka velika struktura, ki je vsak posameznik naredil samo en del uh, v tej verigi uh, organizacije dela, Pač se to začelo smatrati tudi preveč toga, da je preveliko, da se ne more hitro prilagajati um, pač nabim tržnim spremembam. Tukaj pač to, to ni vezano samo na podjetje, to je vezano um, pa na fabrike, na, na, na druge institucije, na krati tudi um, na državo. Prevladala je zahteva po prilagodljivosti podjetij, podjetjih, po manjših podjetjih, kjer je pač noter uh, manjše število delavcev, in pa še ti so hitro prilagodljivi in lahko upravljeno um, pač različno delo. Tako kot detniško naj bi vnotranjejo vsi, kot sem rekla, tako država kot posamezniki. Um, posame sama sem to pozvala, kako je potekalo v proizvodnji zanimalo me tudi ta, uh, konkretno, kako se je uh, spreminjala sama organizacija dela, ki je na videzno več samostojnosti. Ta samostojnost je bila pa, pač povezana z večjo uh, odgovornostjo in um, seveda s preoblikovanjem nadzorom in pa um, disciplino. Neštovini avtori, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, raziskujejo kako menedžerske strategije uh, in pa te disciplinske tehnike preoblikujejo delavce, njihove načine mišljenja in pa uh, telesa. Kakšne nove delavce uh, zahtevalo? Se pravi, ukvarjajo se z učinki teh menedžerskih strategij Raziskovalci ko dokazujejo tudi, naprimer, da mednarodni standardi, ki jih vsi poznamo kot ISO standardi, standardi total quality management, ne le avtoritativno poenotijo notrene organizacije raznolikih podjetij v različnih državah, temveč tudi poskušajo vzpostavljati enoten tip delavcev. Na mesto direktnega nadzora so se oblikovale alternativne oblike, kot naprimer danes se govori o odgovorni avtonomiji, Posamezniki torej ne naredijo nekega določenega dela zaradi strahu, ampak sami od sebe, kot samo nadzorovani, samo in pa samo odgovorni posamezniki. Ravno zato, da posamezniki točno tako naredijo kot pač je ideja nekega podjetja oziroma neke institucije, seveda mora biti zelo dober management Zato je zelo poglavitelj v sodobnem času postane human resource management oziroma opravljanje človeških verov. Te teorije opravljanja človeških verov redefinirajo odnose med menedžeri in delavci, ponovem delovci te relacije ne definirajo tam temveč princip sodelovanja. Menedžer tudi ne, ne bi več ukazoval, strahoval, ampak se naj bi z delovci um, pogovarjal. Kritiki pa upozarjajo, da upravljanje človeških verov na nek način legitimira obstoječe močina delov na mestu in pomaga kreirati način vodenja. Tako je naprimer tudi z navideznim rahlanjem, discipline. Tehnike dejansko spremljajo, te procese dejansko spremljajo druge tehnike, tudi Potem se spremina tudi podoba delavcev. Tudi delavec ni več, včasih so bili delavci zamišljeni kot družbena bitja, ki v skupini poskušajo zadovoljiti svojo potrebo po solidarnosti in pa varnosti. V sodobnem času je delavec posameznik. Ki skozi delo konstruira svoje identitete. Pomembno za to, postanejo osebne in znaštavljajske lasnosti uh, delavcev in menedžerjev, večkrat se predlaga tudi osebni branding oziroma v slovenščini osebno znanje. Pomembno vprašanje za to postane, kakšen je delavec kot človek. V ta namen se organizirajo različni tečaji in pa usposabljanja, kjer se nas vse izobražuje, kako uh, jačati uh, pač neke značajske lastnosti na samih, kako jih tržiti, kako se usposobiti. Predvsem pomembne, če pogledate te zaposlitvene portale, postanejo mehke veščine, v nekateri portali, ne da so mehke veščine, celo bolj pomembne, kot trde veščine. Trde veščine najdobjostrokovno znanje, mehke veščine so na naše značaje, kot na primer zanesljivost, lejalnost in pa, a, komunikativnost, kar, je, kar se neprestavno propletja to odgovornost na delovnem mestu za odgovornost v sodelovanju življenju. Osnovna odgovornost posameznika postane um, odgovornost posameznika postane uh, njegova aktivnost. Le aktivni posameznik zna optimalno upravljati svoje portfolio veščin in predvideti tveganja, ki jih je postavlja. Zato ena izmed pomembnih uh, lastnosti postane tudi dobro upravljanje uh, tveganj. Aktivan posameznik se zaveda svoje odgovornosti in zna investirati v človeški in socialni kapital, tudi v svoje zdravje, z namenom, da ne prestano v bistvu večja, večje možnosti zaposljivosti, tudi v, bistvu v svojo zaposljivost. Vedno več je govora ne v zaposlenosti, ampak v zaposljivosti. Takšen posameznik tudi ne pričakuje od družbe in države da bo priskrbela sredstva njegovega obstoja. Zobto se skučujem na različni avtori, ki pač, v katerih pokoteri jaz povzema, ta svoja razmišljanja pred sem ključen na tem je Nikola Rose. Ti avtori sledijo razmišljanju oziroma se navezujejo na razmišljanja Michela Foucaulta, predvsem sem njegova razmišljanja o moči, vednosti in pa disciplini, ker se mrzdi temno uprašanje je da se posveča pozornost kateri so tisti procesi, ki izoblikujejo nek ideal jazda in um, da se normativnosti ne, zgled, ne gleda um, skozi nek konkreten uh, politični uh, sistem, da se veliko pozornosti posveča ravno ulogi vednosti uh, pri teh procesih. sodobni čas so zaznamovale menedžerske teorije skupaj spodjetniško uh, retoriko in pa podjetniško uh, kulturo, In ta vokabular podjetništva prevaja politično racionalnost na različne nivoje družbene, ekonomske in povsebne eksistence. Podjetništvo v tem primeru seveda ne pomenila spreminjanja organizacijskih oblik podjetij in poslovnih modelov, temveč no splošno vzpostavila nek nov ideal posameznika. Delovanje posameznika na različnih ravneh, ne samo na trgu dela in pa v podjetju, ampak tudi Na področju zdravja, izobraževanja, v družini in pa kot v državi. Posamezniki so se tako preoblikovali v podjetniško usmerjene posameznike, ki se strmijo k blagostanju in odličnosti. Te spremembe, te transformacije se, se povezuje z novimi oblikami morale. Blaginja posameznika so v sodobnem času uh, merili z njegovim uspehom. S kompetencami njegovega uh, uspešnega uh, samoupra uh, samoupravljanja, vsak posameznik postane upravitelj <coughs> svojega življenja. Kar pa ni pomembno, le za njegov osebni profit, temveč v bistvu za splošno uh, blaginje in družbeni napredek. Pri tem ne gre za zagotavljanje samo v produktivnosti, konkurenčnosti in inovativnosti na trgu delovne nasile. Temveč uh, tudi sledljeno na podlagi zdravega načina življenja, minimaliziranja bolezni in maksimiziranja zdravja. Zdaj, kdaj se je začelo uh, to, do, to nekako dogajati, da je do teh spremenjitev Najmočnejši prelom, um, se ta prelom, predstavlja dejansko v bistvu politika približevanja Evropske unije in usklajevanja zakonodajnih predpisov, sploh v koncu 90-ih let uh, in po letu 2000 kar so tudi v bistvu prepleta z naraščajočo fleksibilizacijo in intenzifikacijo dela ter z sočasnimi spremembami socialnih politik. Prvo obdobje zaznamuje nekako tak 90 leta en socialni pakt, kjer so v redistribucijo nekdanje družbe, družbene lastnine vključeni vsi akteri, država, administrativna politika, menedžeri in pa delavci kar je tu je neka specifika tega slovenskega prostora, kar je poleg v bistvu preteklega samopravnega sistema večjo odprtosti na Zahod izoblikovanih nekako izoblikovanje tržnih kontaktov v Zahodov, dejansko imel veliko vlogo tudi učinkovito interesno organiziranje delovstva v teh 90 letih. Prevladal je dokaj močen še sistem socialne zaščite. Z v EU pa pride Do večje delovne obremenitve, do dogovorjenega uh, omejevanja rasti plač, uh, večjo intenzifikacijo in fleksibilizacijo se pa tudi zmanjša čas uh, za zaslužek v neformalnem sektorju. Uh, Nižje plače so nam v preteklosti reševali tudi na tak način, da s popoda, popodanskim delom. Zda formalna in neformalna dejavnost so se v socializmu zelo tesno povezali, da so se prepletali neformalna ekonomija je nasploh ima pomembno vlogo v družbah, kjer imajo posamezniki omejen dostop do upravljanja a, zveri, a, kar predstavlja pomembno varnostno sredstvo. Osrednega pomena v neformalni pri neformalni ekonomiji pa so družbene mreže oziroma družbeni odnosi, ki temelijo na a, zaupanju in reciprociteti. Ja sama sem dalo tem pisala a, kako je ravno pomembno bilo v socialističnem samopravnem sistemu, so se razvili taki odnosi med delovstvom in tovarnami, predvsem med nižjim managementom in pa delovci, tako imenovani tihi pakti, kjer so takšni odnosi so delovcem zagotavljali, da so v zameno za nadure, niže plače, težje delo, dobili zagotovljena delovna mesta, stabilnost, varnost, nagrade, hkrati pa tudi uh, otprt dostop do nekih druž, drugih družbenih mrež, kot na primer stanovanja, um, prehrane, štipendiranje njihovih otrok, uh, možnost, da so otroci delali um, v politnem času, kar je bilo pomembno predvsem v uh, kriznih trenutkih. Takšna sisteme je bi seveda mogoče zaradi slovanskega um, Slovanskih um, sistema in pa tudi v bistvu zaradi bistvu um, zaredi specifik gospodarstva. Z funkcionalno in časovno fleksibilizacijo so se začele pojavljati različne standardne oblike zaposlovanja. V tem času, pač, če se je mo moč odlom, oziroma del te spremembe, dejansko menja obdobje po letu 2000, kar se sklada tudi s tretjim valom privatizacije, ki ne prenaša ne materialnih, ampak tudi ima močne psikološke učinke. Vseeno, uh, to je v bistvu čas teh uh, te privatizacije dejansko dramatično poglobijo uh, nezaupanje v celotni družbi. Kot je potem pisal uh, moj kolega, zgodovinar Aleksander Lorenčič, pa ima dejansko ta tretji val privatizacije povzročil: um, razloge lahko iščemo že uh, v 90-ih letih, pri zabračevanju in dogotrajnem uh, postopku sprejemanja zakona. O, Preoblikovanju, resnjem preoblikovanju podjetij. Privatizacija je že začetka možna, brez zadostnih pravil in predpisov, resno, menedžerski poklici so se zgodili ko legalni poti, za kar nosite večji del odgovornosti, politika in pa pravni sistem. Zdaj, nekateri so nas po letu 2006 priprečovali v medijih in bilo veliko govor o tem, kako Sloveniji. Slovenija prepočasi sledi v bistvu tem spremembam flexibilizacija in intenzifikacija, spet druge študije, predvsem sociološko usmerjene so opozarjale, sociološko orientirane so opozarjale na probleme, ki jih take spremembe prinašajo, predvsem na stigmatizacijo in marginalizacijo, marginalizacijo mlajših in postarejših. In po gost, po gost Spregledan a, problem, ki se mi zdi, da ni bilo dosti o tem, mogoče še pa bom še kakšno besedo na to temo, je bilo, so dejansko, kakšne so, so psihofizične poslednice takih prestruktorjenih, kako dejansko to vpliva na, na, na samo zdravje. A, če pogledamo v poročila VARUHA in pa VARUKINJE, vidimo, da je teh primerov, ki je zgršitve zakonodaje, Vedno več, poleg neplačevanja socialnih prispevkov, pač plačilne nepravilnosti. V zadnjem času pa dejansko se je povečalo veliko število, število anonimnih pisem, kar kaže tudi nakazuje na nek strah zaposlenih. Izredno v spredju pa je ta problem mobinga in pa detektivskih nadzorov v času bolnišnice. Za že kratek, kratek v pogled v Evropske strategije za poslovanje in reforme Evropskega socialnega modela nam pove, kaj je dejansko najpomembnejše v sodobnem času, je aktivacija. To je namreč najpogostejša uporabljena beseda v s tem dokumenti. Aktivacija zahteva večjo prožnost posameznikov do prvo dela in je kručna tudi za presposeljne, ki v novem postamejo morajo postati aktivni iskalci za poslitev prehod od prasivnih k aktivnim okrepom za preslovanje dejavno številne programe usposabljanja in izobraževanja, ki dejansko vodijo številna privatna podjetja, kar je tudi problematično v form se organizira se zelo veliko različnih delavnic, obveznih seminarjev, oblikuje obliko se oblikov digitalnih svetovalnih portalov, ki posamezniki učijo, kako se tržiti, kako se mrežiti. Pozivi upominjajo, da moramo biti neprestavno aktivni, tako na odkritem kot na skritem trgu dela iskanje zaposlitev kot še en izmed portalov, naj postane naša trenutna zaposlitev. Um, V sposobnost, neprestane aktivnosti in prilagodljivosti so uh, strategi, zaposlitevni strategiji dejansko označili kot veščino oziroma kompetenco. In kot je napisano na enem od portalov, nuljna je vaša odgovorna in aktivna vloga, učinkovitost popadane stresom in negativnimi občutji zaradi iskanja zaposlitev. Koncepta. Aktivne politike so to področje uh, zaposlovanja individualizirale. Če je v preteklosti država oziroma družba poskrbela uh, za, za, za delo, za zaposlitev posameznika, naj bi za to nas poskrbel, da delo te da, da ga tudi drži kar posameznik. To lahko preberemo tudi v učbeniku o politiki zaposlovanja oziroma dokumentih samih, in to recimo iz učbenika. Država ne preuzemo odgovornosti zagotoviti delo, ampak izboljšati možnost za zaposlitev. Posameznik naj bi postal sam odgovoren, da najde in da obdrži delo, to je pač se predstavost oklimači kot stvar ne osebne posebne racionalne odločitve in pri tem se tudi brezposelnost je tudi brezposelnost razumljena kot stvar osebne odločitve posameznika. Na takšen način je razumljena tudi potrevščino. Ključno z zaposlenimi revnimi, ni več kot strukturni problem, temveč kot posledica osebnih um, odločitev ljudi. ide. In predem nadaljujem s tem, ki počem eh, eno besedo tvi, o teh postocialističnih specifikah in pa kontekstih. Zdaj, jaz sem te primerjalne študije in tudi samo en primer navajam, um, Ellen, ameriški štologin Ellen Wilder, ki je raziskovala delovke del, in pa menadžja s tem češkom. Ampak večina teh študij dejansko odravlja, kako pač pomembno vlogo se v teh družbah pripisuje ravno v trgu in pa um, spremenjenim načinem odnašanja, ki, spremi, ki sledi tem tržnim uh, logikam. Transformativna moč trga, kot piše in Wajner, naj bi Čehe odrešila socialističnih skloni. Sodobno očiščenje pod posameznika zahteva, da pretrga z najbolj gužnimi oziroma najbolj pokvarjanimi deli svojih osebnosti, sami sebe, kot na naprimer z odvisnostjo, pasivnostjo in neodgovornostjo. Uspeh menedžer na Češkem ni povezan med z njihovo izobrazbo, ampak v bistvu z nekimi novimi načinami odnašanja, z novimi, novimi veščinami. Sposobnostjo, in zdaj citiram, ona je citirala nekega politika, s z, z, z, z nikovo sposobnostjo, da se obnašajo kot odrasli, da prevzamejo odgovornost za svoje življenja in od njih odločajo samostojno. Zdaj pa da pridemo v slovenski prostor nazaj. Tukaj sem hotela, da sicer najprej en del, pa pa drugi del, da se vse neenkrat, um, vidi. Ko je recimo, eh, predstavnik Zavoda za spodbujanje eh, in razvijanje kvalitete življenja pa bilo eh, komentiral in je prepričan seveda, da je posameznik odgovoren sam, povezuje se pa to novega sistema in da mora videti jansko potrgati. S socializmom je vse v glavi in pa če je treba tebo, samo prepričati. da je eh, zanje dobro, da se zapustili. Kot sem reka, je sem zelo pomembno razmišljati o tem, kako se je v družbi institucionalno zaznamovana kolektivna obsoda kaže, zaznava, kako se jo reprezentira, kako se je predstavlja, kaj dejansko pomeni v življenskem kontekstu ljudi. S pomočjo odgovornosti, samoodgovornosti posameznik dejansko začne odgo verjeti, da je sam odgovoren za svoje položaje in fleksibilizacijo nam ne dojame kot nekaj zunanjega, kot nekaj krivičnjega, ampak se zmo njo identificira. Tako je, recimo, tukaj citiram, zaredi bolesna prečasno upokojeno delo komure, o v bistvu v tem vprašanju ravno družbene stigmatiziranosti, kaj pomeni če si doma, Uh, kot sem pa rekla, pa ta občutek krivde, oziroma samo krivde bi lahko rekli, ni specifičen le za industrijske dele. Globoke depresije, v so zapadili številni, ne le posamezniki, temveč celotne regije, krepijo občutek brez izhodnosti. In kako to dejansko rešujemo, iskanje rešitev je povezano z prioritetami oziroma s postavljanjem prioritet in danes prioriteta sodobnega časa. Je dejansko kapital. ko se govori o finančnih transakcijah, investicijah in drugih denarnih akcijah v človeku, pa dejansko slišimo, vedno manj. Nova razvojna strategija, kot so osnovalci razvojne strategije, pomenovali strukturne reforme. Brezposelnost in revščina pripiše osebnim značilnostim posameznikov. Brezposelnost je pripisana pasivnost. Neaktivnost prejemnikov denarnih pomoči, pa odvisnost od teh prejemkov. V tem se tudi v tem primeru, ne razmišlja o konkretnih posledicah na posameznike. V študijah medicine namreč najpogosteje umirajo prav dela, ne ampak iskalci, ker se neposredno soočajo s stresom. Pesna Reskošek je verjetno že prešničke imela predavanje Ko to izpostavlja, se mi je pomembno, je to tukaj omenim, kako navarno postane, ko se te terminologija iz politik, kjer se posameznike kategorizira kot aktivne in potem um, status aktivnosti in neaktivnosti in odvisnosti od denarnih prejemkov prinesejo na posebne značajske značilnosti in s moralne kategorije, kar prispeva k kategorizaciji prejemnikov denarnih pomoči. Ti oznake ne le moralizirajo, ampak le moralno diskreditirajo, ampak tudi kriminalizirajo prejemljike. Er, je eden glavnih armenov glavni spremem socialne zakonodaje preteklega socialističnega in sodobnega časa je preprečevanje boljofanja in pa zborabljanja in sistema socialnih pomočij. Um, kot je upozorila, uh, spet na, na, na to predčasno počinko upokojeno delovko, sklicujem um, Murino delovko. Um, in jaz sem izpostavila, komentirala um, govor ministra za delo in o, o murnem, takrat od leta 2009, ko je bilo večji odpuščenje Murino delov in delovcev. Ko je na televiziji rekel, češ imamo pripravljeno na Zavodu, vse bodo dobili na domestilo pa socialno pomoč. Če gre to razlagati minister, in to bre, minister za delo in to brez zavesti, da bi ta delavec rad delal, ne bi na Zavodu vse pripravljeno za. On bi rad delal. O tem pa svet let ni govoril. Oni so želeli delati, ne pa biti na Zavodu, postrej imati na domestilo. Konec Ukrepje aktivne politike za se križejo z moraliziranjem in stigmatiziranjem pri kar ima dvojno funkcijo, po eni strani služi nadzoru in discipliniranju stigmatiziranih, v drugi strani pa deluje kot socialna kontrola v širši družbi. Takšno, takšno razmišljanje pa prinaša tudi druge splošno prevladujoče mnenje in to je, da je človek po naravi len in da od države raje prijema podporo. V je to res. Ker se samo ukvarjam z etropologijo dela in delam študije z tega področja sociologije dela. Kažejo, da je delo oziroma zaposlitev sestavni del posameznikov identitete. To pomeni, da večina ljudi ne bi raje ostala domala žala na in gledala televizijo, ampak za človek, ki ne dela, se počuti izredno neizgobljenega uh, in pa nekoristnega, kar posrednično prinaša različne psihofizične posrednice in pa tudi um, družbene stiske in probleme. Za delovke in delovce dela ostaja vrednota, to v bistvu govorim iz te, na podlagi mojih študij, predvsem investicijskega delovstva konkretno in je krati izkušena kot pravica. Pravico do dela naj bi zagotovila država. Delovci pričakujejo od države, da jih bo tretirala kot aktivne državljane in jim bo zagotovila delo. To, da imaš delo, je povezano z idejo dostojanstva, z občutkom, da si potreben. Ne gre le zato, da glasovi številnih ostajajo v ampak da so tudi napačno reprezentirani, stigmatizirani. Delavci imajo občutek družbene vtejenosti, ta se pa materializira v reščini. in to tako a, materialni kot, kot pa simbolni. Se mi zdi, da je pomembno tudi temu a, simbolnemu vidiku a, dati pozornost, to naraščejočo na moralno avtoriteto dela na pogodbe vprašanje družbene vključenosti in moralne vrednosti menečnika inherentna pravica, temveč zaslužen in pogojen privilegij. Ta princip brez pogojnosti pravic je nadomestil princip dogovorjenih zakstev. Socialne pravice je ponovno potreba opravičiti, tudi ne govorimo več o socialnih pravicah, ampak govorimo o socialnih transferih. Tisti, ki tega ne storijo, ne najdejo zaposlitve, so ne prestano bolni, so obravnavani kot paraziti in bolj odvisniki. Takšno izključevanje posameznikov, predvsem revnih in presposeljnih, je Margaret Somersko za državljanstvo brez državljanskosti. Spravne državljani so tudi tisti, ki so de jure um, državljani, de facto niso, so sklučeni. Ekonomski vidik v najoloživjem možnem smislu, zreduciran na matematične enačbe, je ključno za naše percepcije tudi, kar se tiče zdravja. V se razmišlja z vidika storilnostni in pa finančnih izgub. Če bolniških odsotnosti preveč, to zaznavamo kot strošek podjetja in se ni poprašamo, ne, zakaj, tako. Pogosto se bolezen a, smatra v smislu družbenega naturalizma, spravi, a, je naravno, v smislu, pač, to, tako pač je. Ne? Ali pa se predvideva, da se delavci zdovarjajo na, na bolezen, zato se jim ne da delati od tega, kaj je zaslužil. V okviru ekonomskega aspekta globalne konkurence, koncept zdrave navezujemo na podjetja. Govorimo o zdravih delih podjetja, o zdravih organizaciji, ne pa o zdravju posameznika in poklicnih skupin. 45-letna Silva je 45 le ena izmed številnih nekdanih delav kmure, ki ima sindrom vkleščenega krpanega živca. Zaradi razširjenosti teh bolezni priševili veliko ljudi. Vitno. Nekateri sindrom uh, pomenijo kot tudi kot bolezen živali. Neprepoznavanje poklicne bolezni, razen z v Sloveniji, je takšno bolezen kot tudi številno druge individualiziralo. Silvi, dolgo časa ni nihče verjel, da je zmevo nekaj resno narobe, pač dokler se ni popolnoma zakompliciralo. Je imela z odpeljali onogenzo, je imela operacijo. Po oporaciji ni bilo odobreno delo za krajši čas, niti niso premestili na drugo delovno mesto, zato se je v delu njihovo stanje poslabšalo. Leta 2009 je v okviru širših, večjih odpuščanj tudi ona izgubila delo in zdaj ciljva aktivno išče delo, se je brezposelna, zaradi slabega zdravstvenega stanja pa je teže zaposlila. Tukaj bi tudi rada ta primer nakazala ravno zaradi tega, da. Um, zred specifične organizacije, intenzifikacije in fleksibilizacije dela je prišlo do tega zdravstvenega sanja. Zdaj pa ona tista, ki naj bi v paradivni samoodgovornosti sama odgovarjala za svojo zaposljivost na trgu dela. Študine študijev na pomen simbolnih opisov industrijskih delavk in delavcev v prostor na to, kako jih prikazujemo v družbi, kako so v družbi portretirani delavci z razposobni Spostavljajo, da ne gre posvečati pozornosti le materialnim procesom, tempeč tudi simbolnim opisom, ker to je tudi prostor, kjer delavci oblikujejo percepcijo samej sebe. Ob tem upozorjajo na problem a, prikazovanja a, delavcev kot pasivnih in odvisnih subjektov različnih državah, kopnikov v Rusiji, NETS, v Veliki Britaniji ali White Trust v ZDA. Raziskovalka Chris Haylett je upozorila da kako takšni prikazi, Nemoderni, zaostalih delavcev dejansko simbolno, ne le materialno osiromašijo ljudi in jih posledično družbeno izključujejo. To je ono, za za razredni rasizem. Avtori uveljavljajo, kako problematični so medijski in politični prikazi, ki delavski razred portretirajo kot socialni problem, niso gospodarski dejavniki, so družbeni dejavniki. V postsocialističnem prostoru, kot sem poskušala tudi pokazati, se ta nemoderna zdelost povezuje s preteklim socialističnim a, sistemom. Nemoderni so tisti, ki se niso prilagodili, ki niso pač slediti, a, se kaže no, ne, ta, Tisti, ki niso prevzeli kapitalistične vrednote, se niso aktivirali, niso sprejeli imperativa samozodgovornosti in so zato težje sledili modernizaciji pogosto so portretirani kot neracionalni, polni čustvenih impulzov in jeze apatičnosti in pa žalosti. Tako je, na primer, ministra za delo in socialno politiko ob množištem odpuščanju delovcev, za so 2009 uh, komentiral ravno Krize treba gledati racionalno, ne pa iz histerije. Histerijo dejansko po pregledu avdovizualnih in mainstreamov zapisov, kot bi jaz lahko ko sem sama pregledovala, da je govora na eni histeričnih delavkah in apatičnih ter pasivnih migranskih migranski delavcih. Dejavnost delavstva je dejansko opredeljena z mestom in funkcijo, ki jo zasedajo v simbolnem redu. Ameriška filozofinja Nancy Fraser je upozorila. Da Družbene izključenosti ne moramo problematizirati, če materialnih razmer, ekonomskih neenakosti ne posvečamo pozornosti tudi uh, nepoznanju oziroma napačnemu prepoznanju, reprezentiranju neke določene uh, problematike. Opozorila je, da nepo je nepoznanja oziroma napačnega pripoznanja spremlja socialna in ekonomska ogroženost. Zaradi diskurzov samoodgovornosti je spodala, pa stigmatizacije, tudi unotrajanje krvde za svoj položaj. Paradigma samoodgovornosti je v postsocialistični kritiki utemeljena v zavrnitvi socialističnega kolektivizma in družbene odgovornosti, ter v prezemanju kapitalističnih in individualističnih načel, se pravi, postsocialistična, postsocialistična modernizacija se je ravno utemeljevala v tej socialistični pozi. Paradigma samo odgovornosti za to, v teh okvirih post modernizacije odigrala toliko pomembnejšo vlogo, po mojem mnenju, in je še močneje zaznamovala življenje ljudi. Specifika post-socialističnih kontekstov je zato predvsem v stopni oziroma intenziteti strani. Amam še dve minutki časa, ali uh, koliko je pa ura, kar Jaz se jih nisem rekel 35 do 1 eh, uh, Smo še par besed bi rekla, zato ker vedno razmišljamo o tem, kako smo sami tlačeni, zelo pogosto pa spregledamo, kako smo sami del sistema in tudi mi stojimo na ramenih nekoga drugega in to bi prikazala v bistvu uh, ravno uh, s sliko in postavljala celotno zgodbo v en tak širši globalno, politično in ekonomski prostor. Kako smo samo dejansko, kot potrošniki, del te ekonomske verige, ko um, reproduciramo nekaj dolo, vključene v neko isključevanje in pa izkoriščanje. Že od zjutraj, ko ostanemo, spijemo kavo, ki, če pogledamo recimo čisto post, ta, poti, ta, ekonomska valiga in kar se čekava čakava, kakava vlačila, ki jih nosimo, ki prihajajo iz Bangladeša, Vietnama, latinske medije, vse posod. Dejansko vse pogosto se spregleda, kako smo sami del v bistvu nekega tega mehanizma in kako sami kot potrošniki v bistvu te mehanizme tudi uh, reproduciramo. Zdaj se mi da je zelo fino Sidney Mintz uh, pokazal, kako je angliški kapitalistični sistem se razvijal v 19. stoletju na plečih uh, kršanja pravic in uh, delovalcev sladkornega trs, trsja v Karibih, kako je dejansko domestikacija, uh, kako je sladkor postala neka potročna ki jo lahko uživajo tudi industrijski delovski razred, kako je to povezan z nekimi politikami, ki so se sprejemali v 19. stoletju, da, da dejansko sladkor ne postane potrošna doplina le samo zaradi vedno večjega popraševanja. To je pa nekako služilo tih politikom tudi zato, da so nekako vzdržvali nek socialni mir. delovcom so, delo so dali neko ugodje, vse skupaj je pa, tako um, um, bilo locirano oziroma je temeljido oziroma je bilo postavljeno na pleča so svetkornjega uh, trsa v Karibi. Oziroma, uh, kot je rekel tudi Eduardo Belajano, odkrite zlatke srebrne države v Ameriki sredljene zasluževanje vse to označuje in uh, kapitalistične zoro katikalistične produkcijske dobe. Da neprestano razmišljamo pač tudi o tem kolonialnem vidiku, tudi v bistvu dones, ok smo ali smo res um, tako daleč stran od um, tega. Ehm um, zdaj ko sem rekla, se kvaram s tekstilno industrijo, če pogledamo sadito proizvodne v tako imenovana države tretjega sveta, opravičuje uh, podatak, da je tam delovna sila uh, bolj počem, razrešene neke tene majce, što je pa da dešajo, kako prikazuje, koliko od, neke majce gre procentualno za stroške dela. 75% tudi, tako pogledate, gre dejansko dobičkom, veliko prodaje, še manj, ki je večina malicera v zahodnih predeljih a, sveta. To se mi zdi, da je zelo pomembno pogledati, kako predstavljamo in zdaj bomo v bistvu, a, to tudi kar tukaj na te točki kar za a, končala. Kako predstavljamo a, družbeno izključenost, kako predstavljamo družbeno enakost, kako jo mislimo, prepoznavamo v prostoru in kakšen prostor ne znam, neko, politično um, akcijo, oblikujemo. Mogoče še en, kjer sedi o jeziku, kar se mi zdi pomembno, da se pogleda v jezik, ki ga uporabljamo. Jezik nikoli ne zgolj jezik, nikoli ne gre le za zgolj nek skupak nekih črk, um, Tam se v njem skrivajo štovilne uh, predstave, način zamišljanja in pa usmišljanja uh, sveta. Paradigma je dejansko misljena matrica, s katero usmišljamo svet, okolje in pa sami sebe oziroma pozicioniramo, pozicioniramo sami sebe. Ko nekaj postavimo, postavimo za samoumevno o tem, prinehamo razmišljati. In tako so se zgodile te spremembe ne? človekove pravice, nekoli je več človek, kapital, socialne pravice so zginile z likobularja. Um, To ni le kozmetična predelava besed, pred te predelave nikoli niso ni nadalžne in zato, da dejansko pač niso odgovornile politiki, ampak ni vsi. Kot je recimo je v tem novem reku, pač tem novem makubularju zelo popularnih besed, krat je popozoril, pa po popozoril, kako popolno neko odsotnost pa drugih besed, kot na primer ne govori se več o kapitalizmu, tem mainstreamovskim političnem razredno izkoriščanju, da gre pri tem za kulturni imperializem, kar pa je oblika simbolnega nasilja. Če bi se na nazaj, kako je treba izkoristiti krizo, v res je, krizo je treba izkoristiti, ampak s tem zavedenjem, da smo del družbe, od družbe odvisni in pa za družbo odgovorni vsi. Družbene stiske neenakosti treba reševati skupaj in ne prelagati na plečko posameznikov. Zdi se mi, da je to ravno čas, da pač reflektiramo naš način, način, način razmišljanja, um, zato, da bomo lahko oblikovali en prostor um, za oblikovanje um, načesenok. Tako da hvala lepa za ker ste me poslušali um, dalje še Zdaj pa prosim, um, z vaše strane. Jaz se vrnem, da In ja. Ja sem samo nekaj vprašala z to se plače delavce v Bangladešu so to stroški dela, stroški dela. To je 1%. To je toj podatek iz Clean Clothes Campaign. Ésamo samo Družstvo Humanitas ja delam tudi v zadnjem času bolj kot presvetovoljka, presvetovoljka in vsecer bolj na, na področju medkulturne komunikacije, društvo humanita, se drušil za človekove pravice in človeko prijatne dejavnosti in se tudi ukvarja s globalnim zobraževanjem, ki poveč in za različne delavnice in šoleh in izrešnjih podjetij, ki upozarja na, na tako. Um, ravno na tem, o kakšnem razvoju razmišljamo, kako razmišljamo o globalni razvoj, Vse prepogosto včasih, ko razmišljamo o teh družbenih izključevanjih in ne načisti, razmišljamo ali v nacionalnem nacionalne prostovoralne obočje, v evropskam, v zahodnjaškom, ta kolonialni vidik, kot kako smaka. Aha, še ena stvar zdaj, v zvezi s tem, jaz sem kako zdaj razmišljala celi čas, ko ste govorili o pravicah in da se v slovenskem prosporu več ne o pravicah. Zanimljame, če je Slovenija podpisnica tiste univerzalne deklaracije o človeških pravicah. V ja. kapšnih relacijah je to v tem momentu, ko se v Sloveniji več ne govori o pravicah. Ne, se o se nikoli ne bo nekaj govoriti, to je že že popolnoma politično nekorektno. O um, človekovi pravici je, ženevsko konvencijo. Ne, to je universal declaration. Ja, to je eno. Ja, ne, to v bistvu... to čl človekova pravica tudi, tudi je tudi na drugo področje, ki je zelo problematično. Ko govorimo o človekovih pravicah, pa vidite, da, um, kdo je tisti človek. Ker dejansko, če ti nimaš državljanstva, je zbog, kakšen problem so ti migranti, ki prihajajo, ki nam pravijo, da ne sem, ne tja. Ljudje, um, ki izgubijo državanstvo, ne sprejmejo no, novega. To v bistvu bi morala za njih človekova pravica poskrbeti, pa človekova pravica ne poskrbeti. No. To je tudi recimo pravica zdravlja. Ja. Torej Zdravje je v Sloveniji. Ja. Samo se v bistvu, če tako pogledate, uh, se tudi že spet v tem kontekstu samoodgovornosti vedno več skrbi za kurativo, vedno več je delavnicim kako je treba jesti pravilno prehrano, se športa, <coughs> tudi pač vitamine in minerale manj, pač potem pač se tako navaja počas, ker pač ti si odgovoren. Ja, samo če pa... nimaš denarja, če nisi se pospet, ja. potem ne moreš preventivo ja. zmanjati. To, kar smo obravnavali v tem smislu, kot... Uh, Nima ni niti ni, ni tega vzadja, tudi zadnji, kako se redi. Ne, glede. Je, e, ne zanima skupno dobro, ne, ker se mi zdi, da je to neka ja. zadnja linija obrambe. Ja. In to smo spet soočeni z napadom na vodno ja. črto, to je aktualna zadeva. E, Tisto, kar je čudo, ne, je, da se kultura skupnega dobra v 40-ih letih samopravljene stok ni izobjikovali. Ne vem, kako se je to zgodilo, ampak jaz vem, da moj prijatelj Šibac, ki se že celo življenje bori za pravice vaških eh, paških skupnosti in stremske vlastnine, je liht ko bil osovražen v tem režimu, kot je osovražen zdaj v tem, ne. režim, režimu. In je, je, je, je na robo nekako marginalizirajo. Eh. Opazil sem to, ko je 9 ostromova dobila Nobelov nagrado, ki se ukvarja za skupnim dobro. Ne. Eh. V, sem prav bil pa in v celi Sloveniji ni bil nobenega prikaza. Ne. To je bila edina Nobelovka, ne, ki ne tudi ni dobila nobene pohvale prikaza nič. Ne. Pa sem po sprašal ekonomiste, ni prijatelje, pa to je na nora baba na gospodinja. Tam, ne. Ne. Znamen je, ne, da je šlo, e, da znamo ne, za, za Ona je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da da je je ki se znajo moriti za skupno dobro, tako da živ Bog ne pride blizni, ne? On je svoje visokogorske predele ne? in gozdove in pašnike. In tako, branijo tako ne? že 300 let, da, da zagrizeni privatizerji ne? jim ne pridejo blizni. Ne? Ni tega ni, ni smo besposobni. Ni Zdaj smo pa na terenu recimo interneta, ki je tako skupno stihino skupno dobro, se ga, se ga težko definiraš, ampak v resnici malasnosti skupnega dobrega. Ne? Ampak tudi ta boj je tako zelo čudno, da, če se ne bi imeli prilike pripeti na druge, ne? Ki, ki vejo, za kaj gre. Bi bili bi vsi taki, kot je bila oboga Drnavškova veleposlanka, ki je že v enak ladnost poznala, kak ga je porodila, ne? Zadevo, ne? E, e, tako da ko razmišljam, ne, kaj pa je za se događalo namesto tega ne, da, bi, da bi razvijali to samo pravno logiko logiko skupnega dobrega. Ne? Pa se mi zdi da je najbolj značilno tisto ne značilno geslo, ne, ki je začelo tudi ki je bilo na povet sproh tega eksperimenta, ne, da so začeli vedno bolj pogosto citirati Tita, snaži se. Ne. To je vladna ideologija, da Tito je Tito rekel, snaži se. Ne. In to je bila neka legit, legitimiranje, ne, v bistvu likvidacije skupnega dobra. In to se ni začelo v leta 90, 1990, to se je začelo 20 let prej. Ne, in leta 1990 je to samo še, da Ja, ja, tako, mislim, zavesa se je To se prej za zaveso godilo, potem se je pa zdaj spodbili, kje smo. Ne? Mogoče ne čisto enako na enakomirno po cele Jugoslavije, ampak v Sloveniji je tako bilo. Jaz smo to družbo neoliberalistično, leta 90. že imeli. Ne, tukaj je bilo treba se, ne vem, kako, na novo zmišljati. Zato, če pogledate, v bistvu te alternativne prostore, je nekako ta ideja upravljanja tovaranj, pa kako delavci prevzemajo tovarne, kako uh, uh, pač veščani prevzemajo svoje vaške skupnosti, pošlajo iz latinske Ameriške, ameriškega prostora in je bila zelo redko oziroma zdaj bolj pogubno postaja od časa do časa na, na to našo preteklost. Ta odnos do v bistvu preteklosti, ljudje ga mo moče, da je tako zelo izvedno negativen. Jaz mislim, da je predvsem to povezan s tako močno postsocialistično modernizacijo. Da ja, negativistično... To je ja, z enega ekstremna od drugega. Ne? Najprej pač uh, vse spočne nacionalizacija, potem pa, ko pa je bolj odmožnost, pa so bilišni, če to bi delovalo, pogreba bolj drugi ekstrem. Ne? In so pač potem vse. In to je pri nas največji problem, da ni pravno določeno, kaj je javno dobro, ker vsak od vas ima tudi vnenja, pa verjetno se vsi spremljamo, ampak če se mi gremo bojevati preko nekim in nevemo pa kot koji drugimo, da konca vedno vidimo na pravniščke sedene in tam pa ni določimo, da pa je to skupno dobro. To bi smo trebati ljuda veže določiti na tem dnevoju, na, na zakonu dnevoju kaj se definira kot javno dobro in se, se dobro posečne, ja. To sigurno, ampak tudi, ko se odpira razprava, ne, pa že predtem, še preden je prišlo od to vprašanje vode, ne, pa se je začelo, recimo, v letu 2000, pa, recimo, to sem vidleno socijalni um, center ROG, pa to nevidni, gibanje nevidnih delovcev sveta, um, Ko se je začel alternativni prostor kratiti, se pogosto pa schudzval na latinoameriški prakse. Sej, jaz sem tudi nadušena in tudi zelo rade to spremljam in zelo rad, grem v Ameriko in um, sem nadušena, kaj je vidim tam. In vse kakor je zato to spremljati in to tudi na nek način se od tega učiti, ampak se v ko v našem v prostoru se mi zdi, da je pomembno, da je potrebno pogledati tudi na svoje lokalne zgodovinske specifike. Se, tukaj se mi zdi, da smo se, pa malo odporo. Sveto, da se tako napravljajo, da se je dobro greda z Švico. Švica nič bila v dokonomičnem režimu, tudi pozneje se tudi malo oddaljevala, načeljamo natrola tudi od kapitalističnega dela, ki je bil prezemeniko na, načel, in oni se ne nalaži, so se imeli nalaži, ker se lahko popravljali najboljšega svejh sistemov, pa da redli si jim nekaj, kaj zdaj mi radi meri. Tako je tudi bilo tudi v slabih časih nekaj blizu temu, sicer tudi vemo, da je bilo slabo ampak praksa je bila nekaj blizu. Ne? Kaj so imeli višniti, da se sem imeli, sem imeli cimo, finci k nam bodi očit, kako se dela, nekaj dele stvari. Tako da mi imeli že taki bolj švitačni sistem, ki se nekaj ko pa, pa sem imeli ljudje možnost, pa srbočilo, se obočilo je hočelo v totalni kapitalizem, v kateri pa tudi očitno, en ekstrem očivosti ne gre, nekaj nekaj nekaj Jo, kaj lahko jaz nekaj povem o Švici samo, <laughs> ker pogosto jebamo to Švicu za primer ja. in se mi zdi, da generalno ljudje zelo na pamet govorijo o Švici. Saj imam tak, takšen vtis, da se, se res poglablja v švicarski sistem in to, kaj se v Švici dogaja ali ne dogaja v Sloveniji in na sploh Ampak me se zdi, da če govorimo o Švici, potem govorimo o, plasnem, o tistem, kar se dogaja v nemško govoreči Švici, ker je ta dominantna. In če človek gre malo bolj južno, francosko govorečo Švico ali pa v italijansko govorečo Švico, so stvari zelo drugačne. In imajo ljudje zelo drugačen odnos do tega, kako deluje država do Švici. Ker uh, zelo pogosto, mislim jaz čas živela v Švici, v francoskem delu, In vem, da ljudje tam, čez običajni mišljice ne govoriš, majo zelo negativen odnos do federalizma, zato ker zmire zmaga tisto, kar nemci rečejo. Ne? Ja, Francuzi včasih pridejo do svojega, italijani pa nikoli. Ne? Nikoli ne. Mislim, nič, kar oni želijo, ne pride do realizacije tega, kar oni živijo, zato, ker so manina, pravzaprav, ne? nemci so pa večina in potem z njihova beseda je glavna. In tako, da to, se v Šlici dogaja, se mi zdi malo, je en mit, pravzaprav. Ja, precej se pa ta vezm govoril o švicarskih razmerah in šlicarskem modelu, jaz sem govoril o pašnih skupnostih ja. v Šlici, ja. o tem skupnem dobru, ki ga varujejo ljudje, ker bi ga sicer z Na valom prof, prof, prof, profitnih, eh, profitno orientiranih ljudi, uničili pred desetimi leti. Ja, pa kako je, je, je to v Nemčem delu, Gori? Ne, ne, to je kot v Švici. To je v Srednjem To je v Kjer imate sir, tam je res nekaj, kar se vam da. je v sir za morje volje. <laughs> <Ne. laughs> no, jaz bi dopolnil to zadevo. Pred par dnevi je Švica v referendumu eh, odločila, da bo sprejela zakon za omejitev medžerskih plač in uh, odpravnil. Omojite, ne bože skupračen odpravnil, kar je zašilca že ne navadno. Drugo, kar grača omenil, je to. Zdaj uh, ste, mi zelo, tako kot zdaj obe povedali, človekove pravice. V danem izvirajo iz leta 1840 in teje smošne deklaracijo človekov pravice v Združenji narodov. Ampak mi se sklicujemo, ko so na prvih nekaj, sliki usmene, stave pozabljamo. Mi govorimo o svobodi govora, o svobodi tega, o svobodi ne govorimo pa o delu, ne govorimo o do dela, ki so tudi del te deklaracije. Ne govorimo o pravicah do uh, plač in zavarovanja in zdravstva, ki so tudi del te deklaracije. Samo le se, da je to tako 20. vršenja naprej. Eh? In to je enostavno spomen, ko griba, da če Tu ne eksistira, samo uh, svoboda govora, svoboda gibanja in te neke imaginarne svobode, vse ostalo je neko pomembno. Ne? Uh, ja, nekaj se žodi, da lahko zdaj pozovemo na srednji preseči. Ja se zdi, da to komentiramo. To, je, to je že spet povezano s tem postsocialističnim prostorom, odpiranje političnega in ekonomskega prostora. To je vse delovne tak. A je tudi, da svoboda vezana na na ta v prvih nekaj, uh, nekaj No, ja, nekaj, se če imamo Ameriko, izbočno na tem spostavlja, tam so, so čisto obsedeni s tem ne? Pravica, pravica dogovora. Ja, tam so proporacije, da je ja. malo izmenila. se mi zdi, to, kar se spomeni, ko Hribar tudi omenil, pa tako, ko se pri nas nisem pač soboda, pa ta pravica, pač se nisem pravica do političnega prostora, ker je pa tudi vprašanje, kaj je? A je to, zdi, da imamo pet pa deset strank dejansko, lahko zdaj kričiš, ampak te pa pambel ne sliš? Socialna pravica seveda ni. To želim to da eh, je ali skupno dobro v Jugoslaviji. Eh, Francija je takrat imela vse naše, vse je bilo skupno. Ja, je teoretično? teoretično. Ne, drugira, to je to, ne, to je kontroliralo to. To, nino, je je to je oborovalo to nas mino. Pa je šlo teoretično. Deklarativno je bilo, ne recimo. Te reči ljudje niso nadzirali, da se tega niso naučili, ne? kako to braniti. In niso znali obrati tega. Zakaj se je pa vse tako hitro razkrojilo? Zato no, smo veliki prijatelji. Našli smo nekaj zelo lepega. Ampak se bi lahko zdaj nekako za nazaj, uh, pač, da je pa je že 20 let in je uh, pač en drugačen odnos do te uh, preteklosti v tem smislu. E, eno vprašanje ima. No? E? Umenjali ste eh, evropske eh, orientacije, ne? socialni mm. pakt eh, in tako dalje. Ne? In kaj se mi zdi, je strema se motima ne, ne? ampak zdi se mi, da je v 20-ih letih šla Evropa strašansko nazaj v tem pogledu. In, eh, in da je to pravi razlog krize Evrop Evropske unije. Ki jo probajo, sicer za evro nekako prikrit, ne, ker je to neka taka fantastična stvar, ki, ki pokrije vse, ampak v resnici, ne, v resnici ni več eh, standardov socialnih, ne, uh -huh. na kateri bi se lahko, recimo, v Sloveniji, sindikator, kdorkoli, delovci in ne vem je lahko, da je lahko, da je lahko, da je lahko, da je lahko, Tega ni več, na to se ne moreš več ne? ne funkcionira. Ne? So lepo tudi veliki dosežki. Kadar je bila Evropa res popularna in pomembna, ne vem, v, v, v, v, v Brunselovi, Časiči, Delohjevih in tako dalje, ne? je to zgradila na izjemnih dogovorih o, o, o socialni varnosti. Zdaj pa, pa že te leta tečejo ne? in se pravzaprav to smo. Pozabila se, nekaj, večna omenja tega. Tukaj sem po možnosti to, ravno, to, to moment, da je ta ravno prelom iz 90-ih letov 2000, dejansko pomen, približevanje Evropski zakonodaj in Evropskim predpisom, in da je Slovenija v tistem času v bistvu za Evropo imela to popolnoma, mislim, tem, ko se mi recimo pogovarjamo, veliko boljši organiziran. Socialni pakt je bil močen, ker je bil, ker je bila ta komunikacija in interakcija med vsemi partnerji in je bila socialna, ta, ta, ta, ta, ta nivo nekako socialne zaščite še vedno visok. Sindikati so imeli večjo vlogo, neko nek večji pomen kot drugod. Zdaj pa pa po letu 2000 začeli uh, spremenjati. Tudi odnosi med partnerji so se začeli radikalizirati, dokaj se niso po letu 2000 zdaj. Pet, s tem vstopanjem v evropsko skupnostjo se je Ljubljana. Čeprav se podpis 97. se je že podpisal v bistvu ta listina, in od takrat se začnevel spreminjati predpisem po letu 99 se to drastično začne spreminjati. Poi ustopo 2004 percenta po letu 25, ko tudi um, se potem odnosi tudi partnerski odnosi se radikalizirajo. Um, ja. In mislim, da ne morate biti na zadeva, in samo zadeva to, kaj je jasno se teži v ih letih finančnici spisa o tem, kako bo super politi 90, ker se je, se že vidi, da bo sovitska predsveza razpadna, kaj pri ljubitskem dejansku, kot če bomo jo skontekovati, bo lahko potem pokazali svoj pravi v pravi, pravi oziroma se mu nekogač treba delati, delati leplega namesto o socialne varnosti, mislim, da potem imeli tisti socialni demokraciji, če tako imenujemo, bomo bo potem imeli konkurenčnost, ne, in sicer ta pravil. Uh, tako da, mislim, da na tem, da nekaj te otročni bomo bili, kdo je naš v narekovaji soražjev, tudi uh, bo rekel to, da, to da, da je jansko kapitalizem njim več konkurencij, zato je pač uh, nekako nekako monopol. Ne? Na, na, na, na, da se, in da se to že bodo jansko v 80-ih videl, da, da, da se bomo to izvede ker je, je bil takrat uh, realno rejalno, da to, to izvede. To se tudi časa do se je tudi od tistega časa do se spremljeno. Ja sej, ravno takrat se je bilo, da bo še poli 90, se bo pač tale neoliberalizm lahko bolj razpaso progovoljne. No, Jaz bi se strenil s tem, kaj je kolega rekel, ne? ker če gledam, recimo evropske sindikaliste v teh razvitih v državah so pravzaprav vsi pripričane, ne? da je ravno to da ni konkurenčnega sistema pravijo. Dopred je obstajal nek konkurenčni sistem, so se tu pri nas pravijo v Nemčiji, recimo po Franci, vedno trudili, da bi eh, dali ljudem malo več pravic pa malo boljši standard, pa to, kot jih imajo dan. Eh. Zdaj pa prav, pravzaprav vsi tekmujejo eh, v tem, kar bo že mali delovce in je to pisto v bistvu konkurenčno s tem. Sisteme zmarjo. Ja, ampak tisto, kar je pa, Kljub vsemu, v tem je en pozitiven moment, e, pa je to, da v Evropski uniji, pa da tem delu skupaj šlo že nekaj solidarnosti. Ne? Zdaj, ko na demonstracije v Bruslju, slovenskega dela, ali pa kar se jih marsikaj po Evropi so, ker združeni delavci. Vse držav uh, se ta žal demonstrira, da äh da SNS je prav en velik korak naprej, da en naprejex, da ker ker ne vem, čest, da en koledče se tam sensi se pa saj pa še v prejšnjem svetitju so ti delavce mahuiskali, da so s en proti drugemu pogledali. Du pa vem, da ne nastaja neka solidarnost äh uh, zaznal sem v nekem trenutku v danec čela. Da, so, da se je v tem delovskem gibanju poodprijavilo, da ima uh, pravzaprav v Španci probleme razsoleni. Pa lahko naprej pa sem potem videlo, da je samo sam to delovsko gibanje te klice nekaj zadušilo. Mislim, da v osnovo teh delovskeh gibanje še vedno je neka uh, solidarnost. In iz tega, iz tega bi se dalo nekaj vkliti še. Na, Zdaj, pa samo en moment, na kaj ste ste bovori, da ste bili brezposobni, kot Jaz opažam, da se tudi pri nas, ne, uh, ogromno ljudi, ki ste kot ste vi rekli, da, da je brezposobnost osebno izgrajena. To je se, ta je bil človek, ki je to uh, ja, recimo, To recimo, družbe. Uh, intelektualcev, ne, so se obmemljali brez in potem, na koncu se mi lahko končalo, da je ena kolegica, tako malo zviška se nasmetna, pa reka, ja, no, no, sej, ne, če bi pa hotli kaj delati, ne, potem pa se delo seveda majte, ne, če hočeš. Ne. In me, me je tako razburla, ne, da se rekel, poslušaj, prevajalka je bila, ne, se rekel, misli, da znaš jezike vse, kar boš v naslednjih 30 dneh zaslužba na prostem trgu idi išče delo, zasluži, kar zaslužiš, jaz še enkrat z vami dam. In potem je, so se vzalesnili in so začeli misli, kaj bi lahko zaslužljena. In so pa do tega, tudi ta kolegica, da bi lahko zaslužila za zadabjela črnic. Ne? ampak še to samo dobro zakonov medijskih zemljiščih ne spredeljiva. Bolo pa me spredeljajo. To je frapantno, kako sami eno to ideologijo zdržujemo, ne, tako kot ste rekli. Je tu sistem, da bi se temu, no, vrde, da bi to bolj razvidno naredili, da bi ljudi o svetstvu. Protipropagankaj. Ja, kaj, kaj bi to bolj dobro? Vsem, da naprej moramo ravno to reflektirati, kaj dejansko izrekamo, reflektirati, ne vem, kaj je stvari, reflektirati sami sebe. No. Ker si vem, da tukaj te, ki so zelo kritični do tega, pa pa včasih ponavljamo. No, vsi včasih pa to ponavljamo. Um, ja, pa so. Nočno, da vidimo, da to ne ne bo pravičbeni umrečni. Vsem se me imeljuje, pravica do dela se poskuša enačiti z pravicom do plačila. To ni isto. Jaz mm pom -hmm. pravico delati, pa to ne zmeni, da tam moj do plače zdaj delati. Pravico do plačila mm -hmm. ni, tega ni. E to, mislite, volotersko delo? Delam na tako, kakor je. Zdaj, če se s tem delom prižurnam, menim, da, recimo, če imam njivico, lahko bi delujem in se najem in se na tak način prižurnam. To je pravica. Če imam nivo, pač to, druga pravica je pravica dorastina. Te dve pravice se lahko bolj tohno zelje. Še rečim, so uh, prvice že s, že bolj, sa, sami posebej, že predvsem prašljivo stavljene. Ja, mm -hmm. da so že sami posebej prašljive, tako mm -hmm. nekako nekako. Ja, mislim pa, da se pa... Tako, se dogaja je to, da se ta pravica do dela zamenuje za pravico doplačena. Ok, ja. In misliš, da, da, da, da je to en problem, ne? Ja, uh -huh. ja ok. Spremen bo znali naslednja. Dela je kot kot če, je samo plača na naožnjovu. Uh -huh. uh -huh. Nasi no, se mi zdi tudi vprašanje, kaj se precipera pro, pro, pro, pro, pro, pro, kot delo. Ne? Ker pač katero delo je tisto, ko se tudi v eni družbi uh, precipera kot delo. Ja. E, se, se si lahko opornik, no, ja. pa to, ne? Ampak, mm. če si sam doma popišeš pesmi, jaz to že zase vem, kako je hiter v našem svetu, tudi prevoziskovalci. To pa ti zase delaš. Aha. Pravo delo, pa ne pravo delo. Zdaj, pravo Zaj, delo, zase. Ja, ne. Nekaj je ekonomsko očinkovito, pa je prav produkt. Lahko... delo je ekonomsko očinkovito delo? Na koncu so ekonomsko očinkovit, z pravnega dobili na, za sebe. To vem. Ampak že prviden, kako moram jaz pred direktorijo, kako moramo razlagati, kaj, za kaj delamo, kje je dejansko, je tukaj meja, kar jaz raziskujem, raziskujem, da je ta del zame, ta del iz z inštituta, ta del je za nevenki. Saj sama sebe deli tako. Ja, in mi jaz, drugi me hočijo. Ja. ker je vprašanje, kaj je drugi, delo, ne. To je tako... kar se pri nas je zelo težko. Veliki problem s to, kaj kulturniki delajo, pa ne delajo, če ja. švajo tako vrko okoli trobi, da pač oni samo tam sedijo, pa pač nekaj mm. ptičje jim piše. Treba pogledati, ki jih resno delajo, ampak velika večina pa jih tudi ustvarjajo, s ne? mm. katerimi se bojo bolje hvalili, Ne pomislim, da je pač naše sloveni, da tem, tem tečajo, pa nastavijo, pač čim bolj v tem dobljane. Tisto pa mm. je potem pravno delo, tudi češte. Torej, tudi tukaj je nekaj, tu tu kar se lahko reče. Mi, kot smo malo starejši, ne? poznamo primer našega malih vrstega pesnika Vladimira Rajška. On je, on, on je, pisal pesme in jih piše, če rečemo na Google, na vršilov Vladimir Rajšek, bo zdaj dobil, po mojem, čez 100.000 zavetkov. Ne? Kar zdaj je tudi 100 tih stranih. Ja, bojo, ok, se je se je vrgal na, na te stvari. Ne? In bom zopet eno anegdoto povedal. E, ta človek ki je kar naprej pesmi piso, pa razprave, pa velik kulturni bil, e, se je seveda tak namiril, kot je običajno pri teh stvarih, da nimal kje stamovati. In potem e, je pač neka civilna inicijativa že starih časih, dala pobudo, da je dobil neko skranovanje in potem se tam neka komisija sestala in so prišli ljudje ne? in so rekli, kdo pa je pa dajše. Na kaj je ta civilna inicijativa bila seveda dobro pripravljena in so vzeli enciklopedijo slovednje, pa tak naprej ne? In so odprli in je tam pisalo, kdo je dajše. Potem da? so pa rekli, kako se pa vi Pišete, ne? ko to sprašujete, da vidimo, če ste tudi vi. Da? In se je da tisti, ki dela, je bil edini, ki je to To, se, <laughs> <laughs> no, se dopolnjuje vaše izvajanje na koncu, ki se mi zdi, da je kot sklepno, najbolj pomembno. Mi tudi na Tomaža apeliral, čeprav ni se ravno pri najbolj e, močnem mediju. Ampak v bistvu je to ta formulacija jezika, uporaba jezika in spremenba tega jezikovnih simbolov, ki pomenov, je prav v veliki meri posledica medijev. In gledam, te naše ne samo slovenske medije, ki so s zelo ponotranili ta vokabular, ki ste ga vi eh, povdarjali, to se pravi samo odgovornost, kriza sploh. Ne vem, odkot globalna kriza, posljedano nič njih krizi, celoraste, cela Azija, mm. Južna Amerika, so še vedno ne, no, štočajno obnovene krize. Ne. To nič je razne. Kako? Dalji zahod, ne, dalji zahod, ljeve krize. Kaki krizi? Japonska. Oh. podobno kot ni. Ne, nič njih v krizi. Dalji. BDP in raste. Dalji zahod, Japonska. Japonska. Ja, pa Kitajska, pa tudi Indija. To, to vse raste. Ja, Janković je Vjankovič opim vines. E, Hoče reči, ta bokamular, danes recimo vse so, so vse objavili, ali reakce ni bilo, je njimlo, na zelo cenjena novinarka dela, je pač pisala o nemiškoj poslovarskem čudežu, to sem jaz govoril na osnovi nemiških podatkov, Zna, se na poti sem demno pogovarjala, kdo je ta njihov in kako je ta njihov gospodarski trud plačal, da je po vseh kriterijih se je število rebežo povečalo za 50%, da imaš tam 400, to, to še tisem 400 ki poleg svoje plače morajo dobiti v socijalnih podporo, ki je plače, tak naprej da je to tisto, kar je plačalo pa gospodarski čudež, ampak kot govorah nema, to pa več ni dalo. Še vedno strajajo pred da je tam gospodarski čudež in da je remča ok In ne vem, kdo je to nekaj solidarnost pomenjal, ja, da, jaz se ti, da vas, verjam, da imaš tudi nekaj remča, ki sočustvujejo z Grbki, ampak večini gre na živce, zakaj bi odame morali pračevati veliško nagobe. Jaz pomemem, zakaj bi treba moral Jasno, ravno včeraj po noči če gledal film na internetu o tem, pravzaprav dva zelo zanimiva, ne vem če je kdo že na letel na te stvari. Dva, grka, dva grška filma, pravzaprav mu je ime de Detokrasi, drugemu je pa ime Katastrojka. Kako ta strojka? Uh, ja, zelo, do, mislim, zelo zanimiva mm. filma, zelo zanimiva. En je v glavnem od teh, teh trenutnih situacij, pač od Grčije, drugi pa tudi začne z Grčije, ampak potem pa gre globalno. gledano nekako dosti tudi o Rusiji, kaj se v Rusiji dogaja, in dogaja, tako da so mislim, zelo zanimive stvari, če koga zanima. Jaz vsekakor mislim, ja, mislim ja. da so mediji zelo pomemben, da so zelo pomemben akter in uh, recimo, tudi koliko je malo zgod o nekih alternativnih načinih, preživetvenih strategija, kot malo se poroča to, kako se poroča v svetu je katastrofa, zato, ker poslišimo zgodbe v bistvu v Zahodnega sveta, mali iz Amerike, uh, v iz Evrope in pa iz Slovenije, tako to, to, to je naš miselni horizont prav oblikuje. Medin se vedno si, si, Simplicificirajo, reducirajo, ampak niso pa samo mediji tisti in se mi zdi, da že to, kar sem poskušala tudi povedati v razdelitvijo sam sebe, sam način organizacija dela, te, če se prijavljamo na projekte, kak katastrofa od jezika, ki ga sami prevzemamo, čist popolnoma nevede, da si delimo, organiziramo urnike, naš prostor, naš čas, um, Ta menedžerski diskurs je povsod, v ljubezni, kako mora režiriti v psihologiji sam sebe, številno ustavljene tečajke, ki me hočejo narediti boljšega človeka, bolj srečnega, v zdravstvu. To je dejansko ponatera vse povsod. Ne? za družinsko srečo, psihologijo. Ja, posebno. V ta zadnja dobro je zelo všeč, ne znam pa, kako je to prišlo v mediji. Zelo na kratko, kako je ta diskurs, ta, ta vokabular, ta terminologija prije v mediji. Si recimo John Rockefeller in v 50 krati financiraš mnogo študij, kot privatno školstvo, mnogo boljše, ti to financiraš, potem pa rečiš, kakremu mediju, kakremu redne zdajče so, ne to povzame, potem to povzame vsi medij vse, tiskovne agencije, Uh, to seveda leta in leta in potem se terminologija že spremeni samo zaradi tega, ker je to omniprezentna. Na uh, to pa seveda, ker uh, kot tiskovnih agencij, kot tih tujih tiskovnih agencij v rojtovsem tako dalje nimaš, uh, pa potem to prevzemaš in potem to nastane nek, nek automatizem. Tako da dejansko nadzoruješ agencije oziroma vire, ki, ki jih upravlja agencije in to je potem to. In, uh, in je da... Neumno, kako je to plako enostavljeno in kako se poda. Ko še, še interneti zumiš in, pač, nekaj na poti uh, pač ljudi, ki prepisujejo z interneta in pol naš pa ne si dali s temem. Ja, recimo, no, mislim, da v internetu imamo pa ima še tako zanimiv fenomen mimo. Potem se bovijo nekaj o problemu. Uh, v tem nos, kar vidim, uh, je, je edini krive za vseh problem vedo država. Ja, in rešite se vedeti, da je potrebno vklisiti državo. Ne? ne, da je resumo, državo narediti a uh, potem uh, ali pa recimo jo uh, vidori si pristojito oziroma uh, sanirati da bi bolj transparentno, pa uničiti, ne? Uh, implikacija pa seveda je, da potem pridajo ne interesi in interesih prevzamjo vlogo države. Mm. Um, recimo, ne, to je en eden izdenačinov kako se to bodo danes govorili, kako kako se to bdelo. Jaz kaj pa to menim, menim, je pač nekaj idej, ki se tako kot gen v organizmi širi, v, v, v tako ideje. Demir-Denet in pilozof ameriški, pa rolič na genu, je paralelna ideja. Gen je... ki se kot virus, tako uspešna ideja, No, na sebičnem genu to nadbi ker sebični gen podobne vlastnosti kot mem. Se pravi, gen to težnje po preživetju, ravno tako je Ja, no, Moralo, da se naveze na te, recimo, pač te odnose država, to, recimo štem deleseti, ja smo vedeli v seriju kot to, samo drugo druga tematika. In en izmed tih tudi, recimo, država in kako država recimo, bo prihodnje. Če se spomnimo nekaj v socialističnem času, smo se malo pogovarjati, celo država odmira na nek način, torej pa si transformirala v nekaj druga. Ne. No in takaj ten je pač eno tezo, da ravno obratno, ne da si treba prizadevati za močno državo, ne? da tudi nacionalna država v nekem kontekstu je še zadnji varuh, recimo pa si multinacionalstva proti kooperacija, kar ono ne nočijo med ker ni godi na poti. Zdaj, od 94. do zdaj nesmo prišli o situacijo, kjer se očitno ta program odmiranja držav, tudi na Zahodu, vedno močneje pojavlja, recimo, vedno bolj izrazitije. Če je ta eksperiment neoliberalistični držav, recimo, Južne Amerike, ki je na nek načini uspel, pa ni uspel, ne? ki so se večinova te države, ki so pač bile prvi eksperimenti, pa potem tako, ko socialistične obračajo vseznalistične oreditve, recimo, je zdaj Evropa poslala spet ta, to polje, ne? Zakaj? ker Evropa je, s tem, ko je postala EU, ne postala veliko tržišče, predstav to bile pač odobene nacionalne države, ki pač imela vsaki svoj interes, netre EU, netre valute ima en program, ne? In če obladuješ ta program, recimo, ne, obladuješ celotno tržišče praktično. Ne. Uh -huh. In danes moramo se oče postejo, ok, zdaj imamo te debate, ampak to, to ni manje druge mnikova tudi, ne. Recimo, pač čisto ideološke. V Evropi podrečje se za praktični, ne, ta način, ne. kako v bistvu sprosti neki trg za korporacije, recimo, ne. Uh -huh. ki potem nakonjim v bistvu bobera vire, koliko jih pač je, recimo ni za svečano, da se je voda odprla. Ne če prej se recimo, bila semenske banke, ne? še prej, če se spomnite, je bilo zaiščast, kot nekaj reformacijski pač ne? ne? in industrije. Evropa za v tem trenutku, ki ni nacionalno opredeljena podržava, država ena tako v bistvu, polje, v katerem dejansko funkcionira multinacionalka, kot bi lahko funkcionirala. Ne? Zdaj, druga stvar je, sveda, denovni mest tega tipa industrijske proizvodnje ni več. Če bova, da bi se lahko speto prvo zaradi automatizacije, zaradi spremembe prezvodnje. To, da gorenje še ustraja pri 8000 delavcih, ne, je samo vprašanje še mogoče, kako dolgo bo to lahko delali. Pravitično, to, to se ne da več. Seveda teh delovnih mest ni. Če stvari, mi govorimo o delu, ne smemo govoriti o delu, ne smemo govoriti o zaposlitva. Delo je pač delo, ne, ki ga pač upravljaš, ni pa plačano. Ne. In če tega ne vrednotim, imel to zaposlitva, torej zaposlitve so, so tiste stvari, ki so povnevne. Šok za ljudi bil zero veliki, lecimo, ko mislimo že v državi, ki je imela spolno zaposlitev. Torej, če si goto nek službo, si je se ja. Sicer te ljudi, lecimo, te generacije, je to bil totalni šok. Ne. Vesto doma so spraševali otroke, kaj si naredil, kaj si vkradil, kaj v to bagi, da se je ostal prez poslenem, te velesetih. Ko se je Mariborski industrijski bazen praznal, pač so te prve stvari se razumirali. Lecimo. To je bil prvi taki. Od tega nismo je Boj, ba, bi kaj, šok. šok. Ne, mislim, da smo se rodili nad 8000 ljudi, ostalo brez službe. Ne, to je bil šok, recimo, v bistvu. To bi sedno so otroke stajši metali stanovanja, ker je premenarec, ki je razprava brez službe. In mihaj v se to ni moglo zgoditi, da si razprava brez službe, različe, če si pravda povzavaril. <laughs> eh? Zato se mi zdi zelo zelo pomembno, pomemben, ne? ravno to, kako se percipira neko stvar, nevo spremembo v enem okolju. Koliko je lahko okay. bolj šokantna v enem okolju in družbi, ki pač ni navajana, koliko je pa, recimo, v enom drugem družbi, recimo se v eni Ameriki, Ko se zdaj, zdaj industrializacija zgodi, vse kakor prili, ampak ta šok ni na ta način bil. Na to kaj, je kot res globok šok za posameznika in za cele skupine ljudi. Mi bomo gledali tudi po no, to, to, to, to voholj, da ne bo treba ukraditi. Načela po 28. je bila afera, da je Žlendar, ki je bil direktor tam, si dal izplačati tri plače, pa je emigriral v Švico, nekaj višjih Kogače pa delali, če 2 dva, dva metra v bagari, pa so ga dobrije ostal Ne pregledi dali Če je dobro več že metra Ne, ne, tu za to sem trafi. Kogače ti pa nisem pustiti. Ne razumem zakaj se a, je potreba po. Ja, Gledaj, vse pravice, ki se predstavljajo. Danes smo bodo praviti recimo na da strati... sistemu, to, ja, kjer ne rabiš potreba do dohodka, oziroma do preživetja, svet so za preživetja. Ja, in sem prav vezano na to. Te so vse pravice zvezane na to. Zato, zato je na pritem sistemu, kjer ne rabiš denar, kjer pač, na žalosti, imaš farbo, pa imaš samo paradižnike, ne moraš namiljeti vedno paradižnike za novi ceb. Ja, tako. O tem rabeš denar. O tem rabeš nek dohodek. je. Pa delo za denar, delo je delo, ja. pa plačaš za delo, pa je to zaposlitev, da ti denar za to. Ja, ampak tisto, kar potrebuješ, je dohodek, ti ne potrebuješ dela. Ti ne potrebuješ, da ti potrebuješ no, po Dohode, če kaj, kako e. dohodek, če ne dela? da tišnike prodaj. Se delo dobivaš dohodek, če ne delaš, da tišnike no. prodaj. No. Da, ja. ampak to pa ni delo. No, ja, vse je to. Jaz bi to opoldne na da ste jim, bi videl o tem, pa je razpravljala. Gre za to, da so dohodki iz dela obdavčeni. Plače so obdavčene. Dohodki, ki pa ustvarja delo strojev, organizacij, sistemov, ki vsi skupaj zmanjšujejo število delovnih mest plačanih. Z tem zmanjšujejo tudi davke. In to je glavni problem, recimo, v pokojninskih blagaj, ker je vedno manj plačanih ljudi, ki bi plačevali prispevke, ne starost na meja, ampak to, da imaš liši padni, pa vkrči 50% mladi, ki so brez službi, brez dohodkov in ne plačujejo davko, nasprotno, živijo od davkov, na takšno drugačno oblik, ne, treba obdavčiti tudi delo, strojev, sistemov, organizacijni sistemov in ne vem vseh te zadev, pač, ki danes opravljajo delo, prinašajo domiček, nedna nisam odočeni. Samo to pol zabira razvoj. Ja pa kaj? <laughs> Zakaj pa radiš razvoj? Prehiter razvoj je razlog, A, da je prišlo do krize. Svi se, se, se ne snim, da zabira razvoj, ne? Pritično ne. Uh, to mojdi posebno predava po razvoju, ker razvoj je eno na katero stran je enki. Eno drugo zelo smo da kar je <gazujem> pod to, kar je rekel vrani, podpišen, bo biti malo bolj pametni kot skupaj blizadnič, Vsi ljudje bomo morali pa, tukaj pameri pred desetetji, ko so recimo o tem, uh, kako nam bo tehnologija omogočala, da bomo dela 25-25 ur na teden, pa bomo imeli dejansko več, ker, ker bodo strani so nas delali, dejalsko pa zdaj situacija je nekaj čisto drugačna. Ne? Mi, mi, mi, mi teh možnosti nismo skoristljivo oziroma spodovoljili, da, da, da, da si slu, ne? To, to, to se ne do prisvojine, to vse skupaj. Malo več, Zdaj, ampak ni prav razredenje. Ja, ja. Tako da tako sečemo stroja. No, ne, ne. Zdrav spravljamo, stroja, zato ker da si razredenje znavali razredenje. Žekaj, ne. Ne, ne, ne. ne. Stroja, zato, Ti Zdajne. so strojke. stroja. Rezultate tega stroja. pravno gledalo upravičeno. Pa ne zaradi stroja. Ne, ne, ne. Ne možete s tem Nemamo ljudi, ki pa šli pokopil delih tudi. Ne, ne, ne. da se razbijamo stroje. To da smo pa ne umni, pa da ne znamo tisto, kak stroje proizvaja normalno razpravljati. Hvala, da ne to. ne ne. da Če so za praviti, maglo auto od vas, tu v Če jaz držim in v roko, pri roki? Ne, vizem, da ni enako dalač kot kolo da. e, Še vedno svojde, ja, tukaj, ne je, ja? Ja, nekaj, ja, potem moramo češtve če ture negati. Koliko je pa ure? E, Pričet na osm. Ja, pa se imamo v devetih še. No, ja, pa moramo do tja priti nekaj. Ja. E, pa do 9. pa ja bom. Dobro. Je, so mi Ja, pa že prejdem. Ja, pa že Ja, Aha, ja, ja, to v redu. Ja, že To smo reči, da v naših medijih se delavec skorajno za slediš več, ne. So zraen, zaposleni, zraen, zraen. zaposlenci, mm. potem se po kategorijah, Kategorija, po kolicih, vse malo še. Ja, delavec se bo strašno tečno najde. Ja. O, jaz mislim še nekaj, da to nacionalna država se z vami zelo zelo strinja, ampak ta podjetniške korporacije in multinacionalke in Ampak, eh, predvsem, kar da se moramo razmišljati o nacionalni državi. In nacionalna država dejansko zelo špila eh, tukaj vzadi eno svojo vlogo in če pogledamo v bistvu in znotraj teh transnacionalnih organizacij, IMF, World Bank ali pa VTO, dejansko je zelo pomembno, katere države imajo pač eh, večjo vlogo. In pač videti, ki je Zna država, dejansko se je spremenila njena vloga, njena podoba, ampak ni izginila in še vedno v bistvu tukaj je prisotna. Ja, samo bi morala biti, recimo, pač ideja tega dogovora, pač tudi tega izvanja, pravzaprav v tem, da bi skoraj mora država sprejeti to zaščitniško vlogo. Ne? To je ja, isto, zdaj, če gledamo, recimo, Slovenijo, zelo zelo sodeluje ne, kot država v tem izkoriščevalskem sistemu. Tudi ta besednjak, tudi jaz, malo nas pomoriš v prejšnjem predavanju. Ne, recimo, da zgleda, da je tako, da recimo, na ministrstvu ima preveč ljudi zaposlenih, da se vse te sisteme izmišljujejo. Ne, ne moremo, da so vse časovno skoro da nadvladamo, da sistemsko delo in tudi, tudi, tudi postara, ne zadeva. Recimo, lahko lahko plenčeš, ne da je ministrstvo za delo. Dela v obratni smeri, ne, ne, kot bi pa v resnici morala delati. Ne, če rečemo, da bi ministrstvo moralo pravice, izmašuje. Ne, na mizu, bi ministrstvo iskalo rešitve, ne, povzroča težave. Ne, in to v bistvu potem upravičuje tudi za temi ministrstva, ki jih je ja, na, na, na tem področju, vsekako. Poglejte, tako imenovana država v razvoju, ne se je država Nekje se spah ni uvelavljala v tem področju socialne zaščite, oziroma je to vse outsourcala um, drugim podjetjem, ki prihajajo iz uh, Evrope pa iz Zahoda, ali pa nevladnim organizacijam. Zato mm. je tudi vprašanje država pa civilna družbe, sveto tudi v Sloveniji pač država, administrativna politika, da ve, več stvari outsourca, uh, NGO-jem uh, um, pa podjetjem, tako imenovane civilne družbi. Mm. Ko vas poslušam z temi iz Južne Amerike, ne bi ga nikolo postrali. Vaše predavanje, če bi bilo zarednivo videti, ali se te nove alternativne oblike iznaverali, bi pojavljajo tako nekako reakcija na to, da je bil ta del sveta najbolj grobo eksploatirano. Ja. Amerijna, svet, kam pa v pakrovi... In izla, nekaj pa otrokav. Ne? Ne? To je kot katastrof, katastrof groza. Desetletja in desetletja. Imamo zdaj najbolj zanimive, pribračne primere, neke alternativne... Pr ne, to nespolna povezava... Ne? Aji ta povezava z Luj, ali to se bodo nekako Šolska predstava. Ne? In ali lahko iz tega sklepamo tudi, da bo tudi, tudi, tudi, tudi te evropske kapitaliste nekaj priletelo, kar se, se zdaj le ne predstavlja. Meni se zdi, je zelo pomembno, da prebivate latinoameriški ameriški uh, in kot tudi vi, tudi intelektualci, ki so pri tem da ta kolonialni vidik. Povrst za patiste je dejansko uporostitev vseh ljudi. Ni samo tukaj vprašanje kapitala na razreda, ampak je zelo močen tudi etnični in kolonialni moment in toreecimo ti uh, sociologi pa filozofi z tega prostora veliko govorijo da pače treba premisliti kako se je moderna ustavljala moderna Evropa je se ustala tukaj sem zato zgodbi Sidri Minca, Mince pa s tem sladkorjem povedat angleški delovski razred se lahko kot delovski razred ustvarilo zaradi izkoriščanja um, sladkor uh, teh tirsnih kožeče plantaž sladkornega trsa v Karibih se pravjo tudi Angliški proletarec je zrasto in se lahko boril za svoje pravice, zaradi tega, je bil ta dolje eksploatiran. In v bistvu moramo mi, tudi ko pač prenašamo te boje, malo razmišljati, na kakšen način jih prevajamo. In v bistvu ne že spet jih eksploatirati na ta način, da že spet kolonialnega vidika nam manjka. Kateri avtomobili upozarjajo to: predvsem to enkrat modernost. Moderna se je vzpostavljala razsvetljanstvo na. Je sestavni del, tudi realisem je sestavni del modernega. Če danes tega ne reflektiramo, ne za nazaj, ne zato, kar delamo danes, ne zato, kar iščemo alternativne prostore. Zato pa pravijo: pač alternativnih prostorov ne moreš graditi, dokler je v bistvu svojega načina mišljenja. Da boš gradil alternativno, v bistvu moraš začeti alternativno misliti. Naš način mišljenja, zamišljanja in usmišljanja, moramo postaviti pod vprašanje, ga reflekterati, videti, kaj je vse v bistvu noter, implementirati. To se mi zdi, da je treba neprostavno to misliti v teh, v teh globalnih, ampak ne v globalnih, na makro ravni, ki se skupijo te lokalne specifike, ampak globalnih, v bistvu na te skupi z lokalnimi, in zgodovinskimi specifikami. In vkrati, ja, tukaj ste rekel, točno to, treba je misliti in v teh alternativah, in odgovorih, in v tej preteklosti. Krati pa tudi naši vlastnik, kar ste tukaj prej upozorili, v bistvu, ta odnos do samoupravljanja, do preteklosti. Ovo še ena pripomna, ki ni zelo neposledno povezana s tem, ampak pomenjali ste izkupo socialne identitete Evrope. 21. pa 22. februar je bilo štras bodo konferenca za slovom revščine in neenakost v organizaciji sveta Evrope. In tam je bilo možno ugotoviti več zadev. Ena vidim je, da tudi Evropa nije ravno čisto enovita in da tudi na evropski ravni še obstajajo težnje po ponovnih spostavih vitovrstnega dippritete. Razloženjem je bil še en problem, da namreč tako kot v Pred vrnjenim tudi danes, gre za razredni boj, vendar tak izkoriščen razred še, še ne zaveda svoje funkcije, svoje pozicije. To je Ni še samega sebe, se bi poznal kot razred. ne bo, da bomo mi, recimo, temu podrejeni ali izkoriščeni ali nevrstiški del, prebivalstva, se eh, tega, kaj pravzaprav smo, kratko eh, smo v boju, sojeni na vegetiranje, če želimo, na Je pa seveda problem ravno s tem nedavništvom, kar Slovenijo možno že ni tako hudo opazno, v zahodni pa precej. Eh, zelo mnogo ljudi je pravzaprav da snickal enega relativno malega števila tašče, v vrednosti zrednosti papirja, novnih delnic. In ti imajo en zmotno občutek, da so prek tega neki mini kapitalisti in se ne, ne zavedajo, da so v, v sistemu odločanja po, manj pomeni, ko so bili samo upravljavci v jugoslovanskem sistemu in da je ta njegova destina prav pravda nič ne koristi in nič te pomaga. Prejkaj, kaj je bilo soreženo, da je to psihologija? Razdelite v stanovanje. E, jazmiče, ja, zviš, a prosiš. Jaz sem na njega taka, taka reična, ampak ne glede na to, kako je. Zdi se, da so to odrezali, kot da so zdaj, pa oni so vse ne? In, pa vendar, glede tega je danes tudi, da se zdaj nekom pogovarjal, da ima šanse, da se mu gre to v stanovanje, ima šanse, da bomo tako združen, spekter in prihodnjakov, hoč govoriti o tem. Ko je nujno biti svoje vlastno stanovanje. In da bo on naredil vse, do, do, do svojega stanovanja bližje. S tem 35 let brezposoben, do kar ga polnil, je tudi kulturnik in kaj zasluži vsak pesniško zbirko, tu pa tam. Ampak vidite, da se pozornijo. In zanimivo je, da se krepi, on sam še krepi za res oni ki stanovanje imajo, da so kapitalisti. Ja. Ne, pa ja, bo bolj otiči problem bo so na Zahodu, kot slavar ni ta je, je. E, so To je, sklitu, da je. Da so, to so Ja, aha, aha, Ne, jaz spetno je ne, je, je. je. je. je. je. je. Ljudi si ne moramo več morditi o rastišnjega vitalizma, ker v vi bistvu več ni znam, da je rastnik, ne? Za večino korporacij, recimo večjih, ne gre. Praktično debe, to rastnik, ne ve, kdo je točno lastnik. Točno to, kako pa dejansko je. Se dve, tri glavne korporacije, ki ja. imajo obzavo, da pač, ne. Situacija je bank, Te banke so vlasti, da ne gre za ta korporacija ima eno, ta drugo banko, ki je vlasti, da ne in Na ta način se je povesal, da se To je zelo zubis... zanimivo. Posameznik, če 3%, če 4%. Je delnice, že pravzda pomeni in tudi oč, ne, ker vse ostale delnice s razdavljenim, in še spredstvonov eh, droviža, ne, in vrti. To, to je res, in en zad sem moramo dvira, sem pozabila dve tete najbolj, kako ste že te najbolj znani, znana podjetja, kako so oni sploh v odnosu z drugimi podjetji, ker mi to nekako, ni jasno, ne vem. Ne moramo to poglobiti, prav dober. Zamezi, da moramo to torej razpravo, da tu iz tega področja kapitala, pa pa to na vprašanje družbeno vključenosti, v bistvu državljanstva, v smislu HNL-a, pravico imeti, pravico um, družbenega obročovanja na drugačen način ne preko kapitala pa mm. lastništva. Kar se tiče delovskega razreda, pa evropske identitete, zna biti meni tako zelo problematično. Koliko imamo ljudi, ki so brez dokumentov, nezabeleženi, ljudi, ki umirajo, ki prihajajo kot migranti v Evropi, Evropo oziroma nekje ždijo, pa samo čakajo kdaj je bilo doizgnal. To je zdaj to oni. A so del Evropske identitete delovskega razreda, ne? To je pa za en problem. Emigranti so bili tudi tema te konference, ampak v smislu, da je to tema, ki je, ki je pravzaprav še ne poznamo. Ko mi so še, bovim zelo o tem nivoju sveta Evrope, ni odločujoči nivo, je pa, ni pa nepomembni nivo. To je eh? zredno pomembno. Ne, ne premeral iz Evropska komisija ni vrednik, kaj je Evropska komisija reče to vela ja, in ta je, ta je korporativistično usmerjena. Eh? Mhm. Svet Evrope je pa ne malo bolj, aha, ne bova da rekel, slo bolj uvčar rekel, bova da bolj demokratično. <laughs> Uh, in uh, da je migra migranski problem, je zdaj prav, prav problem, eh, ki je tu, ampak ga še ne poznamo. Ne, ne, ne ve se še, kako ga prav prav kako ga reševati. Uh, ker so, so vpada, nas potruje celi rad drugih problemov, nekje se doplnjujejo, nekje se ne potrujejo in to še zdaj ni jasno. Kako bomo zdaj rekli, da bo prvi rešil zraven ta zora? Da bo začela prej rešiti zraven zora, pa da bo častiti, je že ta vrsta ljudi na no, neki način uveljavljena? To se pravi, kot ste rekli, na političnem nivoju. Številne nevladne organizacije, številni posamezniki, številne so študije, ki dejansko nevrstano opozarja, koliko je velo ta problem. In bolj ko opozarja večje, kot je bilo. Več je. Ja. Prosim? Eh. Ja, ja še problem, da sem se spomnil. Pravica in svoboda se isključuje. Ječe kot je pravica mojega prižnjega, manjša in moj je svobodna. Inovratno. Bog ocenja svobodn, manjše pravice in moj moj je prižnjega. Za vsi praviti svobodni in me je kru pravistovni gre. Svobodenja, Samo je da to smo, za živite, je to pravica do svobode in mi svoboda in svoboda do pravice, je se mi problema, kako se predstavljamo pod svobodom? Jaz mislim, da predvsem od malo do drugega moramo spremeniti. Pa to drugo a je drugega pa... Če ilustriram primer, če imam jaz previso do moje zasebne in ime, potem ti nimaš svobode da do zasebni zasegne in ime Je to vprašanje, ki je zdaj tam ne? Ja. Rob vive. Ja. ja mislj, tj, mislj, ampak je, to določe rob. Jaz <laughs> mislim, da je problem v apsolutiziranju, ne? Kaj mm. pa hipospaziranju individuuma. Ne, to je nekaj, ki pravzaprav nikoli ne funkcionira mm. kot je to del, kolektiva, del umeščen. Spus, ja, to se je umeščen stav. in je treba oboje skupaj krati. Vse i do ljudi, ki je ravno to naredila, pa sam jaz nekaj in ga je izolirala je Ja, ampak je nekaj povezano s pošaljem svobode, ker jazko, jaz, da danes se preveduje ta ideja pod pačanje svobode, da ti imaš res uh, ne, popolnoma nejasno, kaj je nesvoboda gleda. Zelo, uh, vsak ima svojo predstavo in idealiziramo, kako se tukaj, ta svoboda. Sam se svoboda veliko kaže kot nekaj, kar zaredoma je izgubljenost. Mene je zelo dober Renat, a cel iz v bistvu, ki je na ta način govoriti. Mhm. Daj svoboda postala nekaj, kar je bilo nekriže, nekaj, v bistvu še nekaj bliže, kot smo na naravnem stanju, kot smo na naravnem stanju. Prav, vsej ti uh, ideologi prostega trga in zlagaš in niko se ne zgodilo ne bodo. Ta neizmerno snim oče, ki ti porabiš okolje, ki rabeš Sve, meje, otrok porabiš vse razvija meje zato, da lahko so svobodni začne kripeč. Ne si pa izgubljen, nesvobodni. Pravo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 Največ, kar na, na na, na je treba mm. naditi, na granju nešam, pa vredno se v procentu spada, pa nemšči bi dozbra ne, zdelo, ne, ne, ne, ne, ne, ne? Ja, ampak ni nujno. To je Clean Clothes campaign v Nemčiji je dal ta podatek. To ni nujno, da so recimo oglaševanje, so lahko firme, ki prihajajo z nekje drugje, ne? Vse um, pač... čisto oglašuje, ne? Vem, jaz, jaz, jaz bi rekla, da je na Zahodu, ko vglavno je to v bistvu Zahodno no, sistema Evropa, ni nujno, pa da je Nemčija. Ok, pa pa na Zahod, ne? ne, ne. Nemče, ne. ne, ne, ne, ne, ne. S tem, kar sami zdaj ne Ampak druga stvar je, da imamo liberalizem, kot takšen sistem, ki se brez razvija. Sistem samoregulacije, regulacije, kot samo nek, tudi ne, tudi ekonomsko gledano. Splošno ne vidiš, da bi lahko čital. Zdaj pa druga stvar, ki je, kot da je to dejansko normalno stati. Kako pa se moramo, mi na to navajati. To pravi, da je to. Kaj če je? Kaj kaj je, kaj, kaj je? je to pa to Dej, neoliberalizem, se pa malo vstanje. Je pa je, je bilo če ga sprejeli, kot prvo družbeni naturalizem, je znovna. Karel je, ne ne je. Bolani, tem zelo dobro pisil, kako se je v bistvu, v tržni sistem v 19. stoletju. In um, pač njegova ideja dejansko je, ta moment, da Ko je bila v bistvu kako se lesefer sistem je dogovorili so lesefer sistemi bili načrtoval ko odziv na to in zaščitniške zaščitniški odzivi na to pa niso bili pa so bili spontani v bistvu samoregulacijski trg ne more, more biti nikoli ni ne more obstajati neoliberalizem pa bolj kot samo regulacijo in v bistvu naravo zakonitosti trga poudarja odgovornost posameznika V bistvu, v temi, dejansko, je mm, vem, če poveste medijansko. Samo to je zdaj ideologija. Politika. Eh? Če gledaš, če gledaš, kaj je žene, prednutno ta neoliberalizem. On je govoril o odsotnih vlastnikih. To je tako razprašljivo, uh -huh. kako se ne vejo v bistvu. To trebajo menedžeri, kaj pa ime cilj. Če bankir ustvarja tak in tak profit na kapital, si lahko tako tak tako nagrade uprave razdeliti, enako je v firmi. Dejansko, zdaj bo malo karikiral, če bi te države imele kralja, pa te korporacije jasnega raznika, takih neugnosti ne bi ker bi en vedel, kaj počne, tudi bo ne ve, kaj počne, Zato tega, ker vsaka banka za sebe samo v da maximizirati. In to samo leti če to Ključno vprašanje je, kako je so v, v atributu, ne, da nekaj rečete na ne, tudi tega. Ne. To pa mрно ne. nič. To je za lahko z veliko vprašanja. Zdaj, od tega, od tega, od se na tega, od tega, od tega, od tega, od tega, od tega, od tega, od To, odtave, vte, če, če vedamo, je, to tukaj, da tega, veš, če od tega, od tudi od tega, od pa pri tem. Ne? E, recimo, jaz do pa so, recimo, pisali do leta, Da re, se ne brati, da so bili najuroščeni. Kako Evropa izkorišča no. uh, Evropsko unijo? Ne razumete, kako Amerika izkorišča, kako no. kreativno najuroščeni so. So zgorili najuroščene, če niso že no. odšli, ne glede na to, kako so bili. Znaš, da so no. To je toliko, toliko To je pa druga točka, ki me ne izredno zanima in bi rada več o tem se okvarjala in tudi svoje stanovnice Zgodovine reprečujem, da je to tema, s katero bi se morali bolj ukvarjati, kako smo majo v nevladnem sektorju, ki se ukvarja s tem vprašanjem mednarodnih razvojnih politik, kako smo kar neenkrat Slovenija ne. donatorka in je prevzela po polnom celotem Zahoda, pozabila je tako kot samopravljanje pozabila tudi na neobrščenej. Trop neki o kritiki multinacionalkam, medtem ko so, so v okviru se je pisali v 17 80-ih letih. Če greš te knjižnice pogledat, Tudi nevladni sektor, pa alternativa, noče s tem imeti globene kontinuitete. Ampak sami s kontinuiteto se moj zaklada To je zelo zapleteno, da je da je, da je. Če bi šel zdaj na ulice, aj je verjetno da mi nekaj poživamo na njihov račun. Zdaj, podujamo, zdaj se poduja knjižnica, zumba centra, če, kako ček, če jo hoče kdo. Je lahko ljudi tako. Stavljamo v računici. Sama eto, vprašal bi novinarja, ali so včeraj, in danes slovenski centrum in patriarizija, kde žal nisem imel centra, kaj to spogljava, včeraj nikdo vdelo, kaj pisajo Ešicevska referenta vol. So. so. so bo, da, ne, vse bo se bo zapisalo pa... pa A, Ne, nisemo. Ni, bo, ni to. Gre to, da deli, ločel, kot plače. Ne. ne, pa tudi omejeno. Pravi. Omejena je vižina plače, bo omejena vižina plače, omejene so vižine od planih zakonov. Zdaj, po mojih izvušnjah. In to je se... o tem, če je čele že Nemški parlament. O, o, o, o tem bojo pisali. Ne? O tem, da je pa moral direktor, glavne predsednik glavne švicarske banke, ne? Vrn za 4 leta nazaj 60 milijonov frankov, 60 jih franko, je dobil ki za uspešnost, ne? V resnici je pa imela banka zgube, potem pa res ni napisano. Tamo je pisa, pisa, pisa, pisa. samo po slušatelj, se potem recimo takoj. se je Tačno pisanje ne, o tem švicarskem referendumu se bo končalo približno tak, ne da bo rekli, da so šnjicari omejili da so, ne, 50 tisoč na koliko je na mesečno plačo ne? in potem bo rekli, da je mače še da bodo Ne, ne, ne, omejena bo, če se jaz pa spomnim, da bo uh, največja razlika med poprečno plačo v tistem kolektivu in najvišjo plačo v tistem kolektivu, omenj se 30. Zdaj pa je jako 100. Posto pa so pa še številni dodatki. Ja, prvo so dodati. Za dodatke pa nismo, kot da bi lahko v tem pogledu, tudi brez tega, da bo lahko v <laughs> uh, pa referendum še izkoristili. podatek je, da samo slovaški delavci, pa češki zaslužijo manj kot uh, mi. Pa tu naši direktori zaslužijo več kot njihovi direktori, <gledaj> To <Tudi> smo <nikim>. je <gledaj> Naši zaslužijo, pa naši manjadžeri zaslužijo več kot oni. pa <gledaj> <Tako. gledaj> za da je tako se meni, se direktor največja srednjega domu, pa <laughs> <ne>, <laughs> <slavik>, <laughs> yeah. no, a če pa banka bide. pa da se počasi z vrčinje z kot Švica recimo, ne, ki velja za poleg angel, ne, imam še ene podatke, če, recimo, uh, Ki velja za legalizma, neoliberalizmu, že bolj kot, kot Amerika, ampak je pri, pri eh, odstotku BDP-ja za socialno, pri odstotku BDP-ja za šolstvo, pa vse te zadeve je nekoliko nad, ampak vendar ne nad evropskim povprečjem. Ne, ne, na, ne govorimo, dekujemo obsobi, ne govorimo, kina, vene, sprije, vrlo, ja ki ga je kinder. si bolj, nisi sprije, To so rekli, bolj, da je popreče da Ne, recimo, dejansko najnižji bi za vse te stvari, so uh, Litva, Estonija, Bulgarija, Romunija, Latvija, ne vem pamet. Ne? Ampak se zano, te tri država je naš e, veve umni Rado Pezdir v svojih knjigi, ki je šla leta 2008, dva dni pred krizo, uradnjim e, iz drugom krize, e, hvalil kot, naj, torej kot najbolj vzorno državo, ki je ok in ah skrbila za ekonomske in ne vem, razvojše, vse, da pa je konstantno, Če ne bi bilo homunije v Belgarije, bi bilo najbolj večjo stopnje revščine, najmada za zdravstvo, najmada za šolstvo in tako nekaj, tako nekština. Ne. E to vprašanje, katero dimenzijo gledaš? Meni se si, da je vse to treba zelo zdravstvo, e, no, ja, ja, ja, ja. ampak tudi to, kje so največje podpore in kje je največja zaščita. Jaz mislim, da je zelo pomembno razmišljati o družbeno vključenosti. To, da ti ljudje im daješ visoke lahko podpore, pa jih držiš na obronkih, pa potem prihajali takih simbolnih opisov, kot sem poskušala s to fotko pokazati jih netzpečevskih, to je zelo zavedno problematično. V bistvu treba je poskrbeti za to, da so te ljudje nekako družbeno vključeni v sistemu. se mi zdi, da moramo debati o spraviti to vprašanje vključenosti. statistika ima en deločen problem. Vidite ne? ne more biti posebno tako. Če spremerjaš cele vseh EU države, ki so v statistično obdelane po enakih postopkih, poti so ti podatki, vedno da je Če so napačni, so posod bolj ali manj enako napačni. In ta razmerja nekje bolj obstajajo. Ne? Vprašanje, kako podatke tormačimo in katere podatke, v bistvu, Zavrno, morda svetluje o nek določen problem. Iz je velmi ni povekno, ne vem, skoraj četvrtina prebjevalstva iz Estonije pa je. To znam je, da razmere v Estoniji, tudi zaradi nizkih šolskih, zdravstvenih in podobnjih stroškov, niso zaskljive. Bežijo anglijom. Sigurno. Jaz Anglijo. e, mislim, da tukaj so razlogi, zakaj, zakaj, zakaj, zakaj ljudje žijo. Peč. Ko, vem, to mi je zelo, reducira, redu, redu, redu, če v bistvu vse zvedemo na to, da vzamemo statistiko iz enega določnega področja, in se nam moramo z nekimi komentarji to pospremiti. Hmm. Ja, to vam moram popraviti. Jaz sem zdaj nekaj mesecev porabil, da sem svoje 50 različnih statističnih, ali niste rejali, zdaj moram pa dober dan, sestvis to opozorili recimo ta socialni rasizem, da da to um, v bistvu razredni pravi, nevsemna, stopnja, koliko je tega čigar narašča recimo opašamo, narašča. Torej, v Sloveniji, bistvu, da smo to naraščanje. to je v ravno za da se kupirajo ti rasistični modeli, prekom tudi iz Anglije, ki je povzimal pa čim pomislimo recimo posodivne miri v Londonu, pa v Hameronovo izjavljanje te v teh ljudi, ne, ki je lahko trhal uh, huligani in vse najslabše. Ne, od to, mi, je to, ne, ne, ne, to je bil vsak ozir. To je bil Hameron, kaj je šlo za londonske skočne pač vire. To, ne, ja, ne, pa, pa, pa, pa, to samo govori, o tem, da pač ta rasizem, prisoten v teh korobih, in misko smo to prekopirali v zadnjih petih letih zelo intenzivno, ne, v ta naš besednjak državni. Mi nismo bili imenovani, tako ali nismo bili No, se to so potem pač malo inovativne različice. Ta se pač to potem čim, ne, ne, na To čas je čeče potem zato ne ljuhi, da so paraziti, Pač potem jih sedaj, vedno imaš neko majšino lahko, ne, to so tega ceglani, drugi coperturnik, naslednji so šoljni, ki recimo... Če se so bližilje. Če se so bližilje, teh imamo bolj malo, pa zdaj so zemljopatični na tem državnem nivoju. ne, bistvu to je ni sreda, tega ne možemo. E, ma še jedno, kako pomembno zadevo, tako več bi to zdaj zaključil, ker e, drugače moramo pa nirka, zdaj pa lahko še komod kaj moramo staviti que falta más